Edibil. Aproape am trăit cu tine, Meciu, acum povestindul la radio, Da. Florin zis... Marina a demisionat de la Fece Voluntari. Hai mă lasă! Asta e cu adevărat <laughs> bomba bombelor! Hai mă lasă, ce naiba. E meritul. Am de... zis ieri de remonta, Ai zis, eu am zis că nu cred. Ne-am aminte, că am zis aici. cu Luis Enrique, da. care a zis dacă PSG ne-a dat 9-4, noi putem să le dăm 6. Ieri da. dimineața, aceeași oră. E adevărat, eu m-am gândit la 4-0 și credut. la prelungiri, dar... Nu Uite, am că crezut, au, că sau. se poate. Și Vlad a zis la fel, dar nu s-a exprimat. Că da, am eu aș, aș fi vrut mult să văd acest meci. <laughs> nu, nu serios vorbesc. Stai mă, că nu, că e serios, că a, vreau așa. să spun ceva. Dar n-ai avut deci, unde. Da, n-am avut unde, pentru că mă enervează linkurile de toate felurile pe care trebuie să le descrii și așa mai departe. Și mi-aș fi dorit foarte mult să existe un serviciu. Um, pay-per-view. Da, un pay-per-view. Adică aș fi plătit, n-aș fi avut nicio că există. problemă să-mi sunt și mie. Da, unde e că nu știu unde este. Unde să vezi? ți explicăm noi după aceea. Un meci să dai un ban. Da, da Se poate. Și de ce nu mi-a zis? Nu vă spărați. Pentru că seară nu puteai să faci brusc chestia asta. Apoi asta aș vrea. Dar Așa cei care au transmis tarci... meciul permit uh, au posibilitatea au să ți ofere, online, da, da. să -ți ofere ție meciul. La care te poți abona. Pe bani. Bun, nu să intrăm, că am aici niște întrebări după ce închidem microfonul <laughs> Noi trei o discuție, da? Băi, cert este că hai, lasă, ca astea tehnice, da. da, le vorbim noi. Nu te întoarce la Florin Marin, că... Nu, lasă-l pe Florin Marin, că am glumit cu Florin Marin. A fost incredibil ce s-a întâmplat Dar te aseară. cred, eu la 2-0 m-am culcat, cum fac de obicei, da. și v-am lăsat pe voi să ne vă Ne-ai și cream. mesaj, vedeți că mă cool, să vedem cu ce surpriză mă trage da, de exact. George se curcă mereu un momente de genul da. ăsta. Și în emisie, la fel, Da, da. da ești. Băi, la 3-1, deci când a dat Cavani golul de 3-1... la S-a terminat. S-a prăbușit, cum am și spus S-a terminat. Uhum. Erau descumpăniți în tribune, pe teren, nervi. Și au început, Barcelona a început să cerșească penaltiuri. Deci, la fiecare fază, lui Suarez era cu mâinile păsus, pe cerea penalti, știi, și a luat și un galben până la urmă pentru proteste. Dar uite că, până la urmă, insistența lui a dat de minutul 90, când a căzut cum n-am mai văzut de la Marius Lăcătuș. Arbitru a fost de al nostru sau. Deci, la o secundă, turc. Ah, o secundă -a, a pus -a. mâna în față Marchinius și a căzut lui Soares cu tiot pe spate săgetat, <laughs> exact cum cădea Marius Lăcătuș, știi? Minutul 90 și acolo le-a rupt filmul, s-a făcut 5-1 în momentul ăla, arbitru a dat 5 minute de prelungire, Gazdar dacă da. îmi permiteți. Ar fi dat oricui. Că a dat puțin în fi dat că, Da, da. Dar așa se, știi? Ar fi dat că oricui, nu era de 5 ar minute, dar n-aveai cum. Își dorea să fie ăla. Să trăiască și el remontada aia, știi? Băi, și mm -hmm. când mai erau 20 de secunde, atunci s-a întâmplat treaba. Tot Neymar, care până atunci nu fusese, deci până prin minutul 75 așa, Neymar era absolut nemotivat. Deci una peste alta, înțeleg că francezii s-au predat din nou. Da. <laughs>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 Eu știu că o să fie bine, din necrezut de apărut și melumina privirea. N-aș fi crezut când într-o minută am să recunosc iubirea când mă și plâng din lucruri mici. Tu ești acolo să mă ridici și îmi place așa. Să Creioane colorate, super hit, cea mai bună muzică la Europa FM și în această dimineața și sperați și la cel mai bun curs euro da. leu, dar înțeleg că nu e chiar așa. Nu, e din potrivă. marcăm cel mai prost curs leu euro. Hai dacă vrei să sărbătorim. Din ultimii 3 ani și 8 luni. Dacă vrei să sărbătorim. E foarte prost. Sărbătorim cel mai tare curs euro. În raport cu leu. În raport cu da. leu. Și cu dolarul putem să sărbătorim <laughs> exact. și cu francuri francești, din păcate am senzația că lucrurile au luat-o la vale. După toată euforia asta post-electorală În care uh, guvernul PSD a aruncat cu bani și cu promisiuni peste tot În ciuda tuturor avertismentelor că nu e regulă și că nu sunt banii ăștia Și uite, încep uh, să se vadă efectele Cred că e momentul ca domnul Manole de la BNR Dacă înțelegeți ce vreau să spun Să zidească pe cineva la temelia băncii naționale Că se prăbușește cursul <laughs> Da, deci domnul Iisărescu, zitiți domnule, pe cineva. Bun, deci BNR a anunțat ieri un Sunt curs de referință... Nu microfone microfoane jos. La... Da. <laughs> BNR a anunțat un curs de referință de 4.55.12, ca așa se da pentru euro. 4.31.05 pentru dolar, 4.25.41 pe Francul elvețian Ăsta este, de fapt, asta e cursul oficial. Știți că dacă trebuie să vă duceți să plătiți rata sau ceva, când cumpărați euricii... Oricum e peste 4,6, liniștit se duce spre 4,7 și ăsta e cel mai mic nivel din ultimii 3 ani și o luni în fața monedei europene și trebuie să invidiem leul că reușește o cură de slăbire accelerată spre deosebire de noi care muncim pentru asta Dar, luni și, și luni de zile. Și alergăm. Da. și alergăm ca să leu de fiecare dată când azi. se urcă pe cântar dimineața pacă a mai pierdut 25 de bani. Nu știu cum se face. Bun. 7 iunie 2013 a fost ultima dată când a fost cursul ăsta atât de prost. Chestia e că bugetul pe anul ăsta propus de... Bugetul optimist pe anul ăsta, propus de PSD și aprobat în Parlament, este făcut pe un curs de 4,46 de lei pe euro. Ceea ce e... Nu știu de unde au scos 4,46, adică nu știu de când n-a mai fost 4,46. Așa le-a ieșit. Așa le-a ieșit. Bine, oricum încasările la buget pe începutul anului au fost mult mai mici decât are nevoie guvernul să aplice măsurile promise. Stăm bine. Doamna Ol... În timpul ăsta, doamna Olguța Vasilia, dubluța Vasilescu, promite dublarea salariilor. Frate, să fie bani la toată lumea. Bun, și la toată situația astea se adaugă incertitudine cu Uniunea Europeană, cu Brexitul, cu SUA. E o situație foarte, foarte riscantă. Trăim într-un vis rozaliu care e pe cale să se transforme într-un coșmar, să, să știți. Adică, dacă pune și domnul Ponta, sigur, domnul Ponta acum e în opoziție cu domnul Dragnea, își dă demisii în alb, dar și domnul Ponta s-a dus la televizor și a spus, a spus aseară că nu putem să împărțim ce încă n-avem, el s-a declarat foarte îngrijorat. Deci zice așa, trebuie să mergem în sus, să avem un surplus și să-l folosim pentru salarii, pensii și investiții. Mi-e teamă că noi acum împărțim ce nu avem și zău că nu-mi doresc să se întâmple lucrul ăsta, a spus uh, domnul Ponta. După cum comentează un amic, Eugen Elhan, pe Facebook, vestea bună venită de la PSD este că se dublează salariile. Vestea proastă e că leul scade la 50% din valoare. Deci suntem practic în același loc și ar fi bine să rămânem pe loc și să nu mergem în jos. Eu aș însă că leul sau euro generează schimbările astea ziua, nu noaptea. Da. Măcar e cinstit. Da, măcar e ziua ca hoți fost cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. România în Direct, cu voi siguran. Nu prea văd opoziție. Facem opoziție noi, oamenii de bun Simți care sunt pe bloguri. Eu altceva nu am văzut în ultimii 20 de ani decât o luptă surdă între niște puteri, așa zis, politice, pentru interesul lor. România În Direct, de luni până joi, la unul la Europa FM. Poți vedea și asculta România în Direct pe europafm.ro Hai să-ți dau un pont. Conopida nu se consumă doar coaptă, fiartă sau murată, ci și crudă în salată. Pentru o cină ușoară și bogată în vitamine, ai nevoie doar de conopida, salată iceberg și câteva stafide ormerișoare. Pentru idei proaspete, la Lidl ai conopida la 4,49 lei bucata și salată iceberg la 3,33 lei bucata. Piața Lidl. Prospețime zilnic. Fără acum orice produs din rețelele Altex și Media Galaxy, în rate, și poți să primești toți bani înapoi sub formă de voucher. Fii chiar tu unul din cei 10 câștigători zilnici care își primesc banii înapoi. CredEx, un pas spre mai bine. Servicii financiare oferite de Unicredit Consumer Financing. Oferta supusă unor termene și condiții valabilă până la 3 aprilie 2017. Detalii în regulamentul campaniei și la biroul de rate din magazine.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 Iar copiii se pot bucura de gustul delicios al cadelelor Salvia sept, ține tusei și durerii piept Diminețile Sau diminețile Au nevoie de micul dejun de la McDonald's Fi gata de bună dimineața cu McMuffin Fresh, cu pui sau sosici și cafea la 7,9 lei Doar la McDonald's Valabil în perioada 3-30 martie în intervalul mic dejun În fiecare zi aștepți câte ceva ca NASA să descopere odată o planetă ca Pământul, să se inventeze mașina timpului și să te poți teleporta până la piață. Noroc că nu mai trebuie să aștepți și pentru credit. Acum, la Bank Post ai creditul de nevoi personale cu acordare pe loc și o dobândă avantajoasă de 7,9%. Detalii pe creditulnumeprenume.ro. Bank Post, banca ta, și a ta, și a ta. Știi momentul ăla când ies florile colorate în curte? Dar gardul strică toată priveliștea Vină la Dedeman Și ia-ți vopsea etalon 0,75 litri Diverse culori la doar 6,9 lei Dedeman Dedicat planurilor tale Dinții tăi îți probleme Stringere, dureri de vreme Ia și-ncearcă la cal La Calut Activ Expertul împotriva sângerărilor gingivale Rezultate notabile de la primele aplicări.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 Electrocasnice pentru toată lumea! Arctic și Beko aduc secretul lucrurilor bine făcute. La Emag ai până la 25% reducere la electrocasnicele Arctic și Beko. Comanda cu mașină de spălatru Feslim Beko, 7 kg, 1000 rotații pe minut clasă A și 5 ani garanție la doar 899 lei.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 7 și 30 de minute ascultați Europa FM, Busy Day, Moise Guran, bună dimineața. Bună dimineața și bine v-am găsit. Demisia în alb a domnului Ponta în PSD trebuie luată în serios fixată atât câte e. Nu e o demisie propriu-zisă, e un gest prin care fostul lider atrage atenția asupra sa, nu publicului larg, cât mai ales membrilor propriului partid. Cei doi masculi alfa ai PSD se apropie de o confruntare ce ar fi trebuit să aibă loc acum mai bine de 2 ani, sau poate chiar acum 4 ani, dar pe care au evitat-o, pentru că, pe rând, fiecare a considerat că nu e momentul. Busy Day, cu Moise Guran, la Europa FM. Că Dragnea i în serios pe Ponta o arată faptul că a invitat acum două zile UDMR-ul la guvernare. Asta mai arată de fapt și magnitudinea unei eventual cutremur pe care Ponta îl poate produce în alianța de la guvernare, câteva procente pierdute. Nu e însă doar Ponta în povestea asta. Neînțelegerile dintre Daniel Constantin și Tăricianu sunt cunoscute, deci o plecare a mai multor parlamentari într-un nou partid făcut de Ponta și Constantin nu e chiar exclusă, dar nici probabilă. Vă explic imediat de ce, dar înainte de asta să stabilim niște limite, nu cred că se îndoiește nimeni de faptul că Victor Ponta este mai puțin periculos pentru națiune decât Liviu Dragnea, ceea ce nu numai că nu-l face pe Victor Ponta un sfânt, dar ridică mari semne de întrebare și legate de finalitatea unui demers de spargere a PSD. Doar nu credeți că fostul premier are interesul de a scoate de la guvernare alianța PSD al nu? Nu, nici eu nu cred asta. Controlul asupra unui număr de parlamentari sau nașterea unei alte grupări în interiorul PSD decât asta de damnistii și grațieri pe bandă rulantă este doar un instrument de negociere. La fel cum chemarea UDMR la Guvernare de către Liviu Dragnea este o mișcare de are unui șantaj, a unei negocieri cu plecarea de la guvernare. Liviu Dragnea și Victor Ponta se învârt ca unul în jurul celuilalt de ani de zile, măsurându-se reciproc în așteptarea unei confruntări, dar ne niciunul să dea primul. Adevărata întrebare este nu dacă Ponta și-ar face un alt partid, ci în ce măsură o nouă grupare în interiorul PSD l-ar putea atrage și pe premierul Glindeanu, care are și puterea de a limita mișcările în executivul lui Dragnea prin schimbarea unor mișcări nitrii sau unor prefecții. Înrămărit din start în rolul de marionetă politică de gruparea militarizată a Ziciaa lui Liviu Dragnea, asta este azi fix ceea ce era Ponta acum cinci ani de zile, când a făcut alianță cu Dragnea ca să le execute pe joană. Maii siguran și vizidem mulțumim noi să știm că revii la și un sfert cu România direct la Europa FM. De aceși pe vență cu tine. Bucură-te de primăvară din plinuri. Plinuri de poșete pentru fete. Okay, pentru că luna martie e luna femei. La Europa FM. Ascultă Europa Express, prinde codul zilei, iar dinu face plinul de poșetă. Detalii și regulament pe europafm.ro și acum acoperiți-vă ochiul stâng și citiți ultimul rând. A, ah, mașină de spălat vase, uh, canapea cu colțar, pe corai. Atunci când vezi doar ce vrei tu, noi te ajutăm să-ți iei fix ce vrei tu. Iați ți un FlexiCredit cum vrei tu, când vrei tu. Aplică direct pe Raiffeisen.ro Lasă-ți datele și te sunăm noi. Vino în agenții sau venim noi la tine. FlexiCredit. în voie orice nevoie. Raiffeisen.ro Hei, hai să-ți dau un pont. Îți poți surprinde prietenii cu o cină pe cinste Chiar dacă nu e o ocazie specială Invite-i la un adevărat festin Cu crab la tigaie cu ceapă și vin alb Pentru o savoare deosebită Acoperă-l cu sos beșamel dă la gratinat și servește-l cu mămăligă fierbinte Pentru surprize delicioase La Lidl ai crab întreg Eviscerat la 19,99 lei per kilogram Și mălai Castello La 2,49 lei 2 kg Lidl, meriți să fii surprins. Reaprinde pasiunea pentru gătiți! La EMAG ai reduceri bine crescute de până la 20% la incorporabilele Electrolux. Comanda acum de pe EMAG, pachetul promoțional de incorporabile Electrolux, format din cuptor electric cu autocurățare catalitică, plus plită din sticlă neagră cu alimentare pe gaz, aprindere electrică și grătare din fontă la 1799 lei. EMAG! Bună ziua! Sunt Gina, contabila. Să M-am uitat pe actele aduste, dar nu văd nicăieri cheltuielile lunare cu mașina aia nouă pe care v-ați luat-o. Păi, nu v-am spus doamnă? Cei de la Opel nu plătesc nimic pentru mașina nouă timp de 4 luni. A, în serios? Păi atunci, ieșiți bine pe profit luna asta. Nu rata oferta Opel! În luna martie ai zero costuri lunare timp de 4 luni la gama de comerciale Opel prin Impuls Leasing. Detalii pe opel.ro și la distribuitorii autorizați Opel. Nicăieri mai ieftină! Nicăieri! te provocăm să găsești în altă parte mai ieftin decât la Carrefour. Dacă reușești, îți dăm de 10 ori diferența. De exemplu, pe 9 și 10 martie ai ulei unirea, un litru la 3,49 lei și păstrepe viscerat la 19,99 lei kilogramul. În plus, până pe 13 martie ai 20% reducere la toată gama de electrocasnice mari Arctic și Beco. Carrefour, pentru o viață mai bună! Ascultă-mă, totul este conectat.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 Vinul la Selgros între 9 și 12 martie să închinăm în cinstea primăverii. Ai vinul alb Cotnari cu etichetă galbenă la 1,5 litri per sticlă, în diverse sortimente la doar 9,98 lei. Prețul conține TVA, iar oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Bucură-te de oferta Selgros. Club pentru profesioniști și pasionați de bunătățări. În cazul în care se declanșează un cutremur, păstrați-vă calmul și liniștiți persoanele din jur. Dacă vă aflați în interiorul unei clădiri, nu ieșiți și nu fugiți pe scări. Nu utilizați liftul. Protejați-vă sub tocul ușii, sub o grindă, lângă un perete interior sau adoptați o poziție gemuit, acoperit și susținut de un obiect solid. O campanie a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență cu Sprijinul EON România. Soția mă strigă, Mai Ne putem spun spune pe nume Radu. Iar instructorul de surf îmi spune Smeul. <laughs> Noi credem că tinerețea este o stare de spirit. Vino cu pensia la Alfa Bank până pe 27 aprilie și ai zero comision la încasarea pensiei, administrarea pachetului de pensie și la retragerile de numerar de la ATM-urile Alfa Bank. În plus, bonus de dobândă de la depozite. Oferta este supusă unor termeni și condiții. Alfa Bank, evoluăm împreună.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 Ikea Popas Urban devine casa ta din mijlocul orașului. Aici îți bei cafeaua, îți muți temporar biroul, te relaxezi la un film și pleci cu o mulțime de idei de amenajare. În plus, cei mici au spațiul lor de activități și socializare. Vino pe calea Victoriei 46 până pe 29 martie. Te vei simți ca acasă. Detalii pe Ikea.ro Ikea. Idei pentru acasă.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 Cause I'm only human after all, I'm only human after all Don't put your blame on me, don't put the blame on me Oh, some people got the real problem, some people out love Some people think I control them I'm only human, after all don't put the blame on me Don't put the blame on me I'm only human I do what I can I'm just a man I do what I can don't put the blame on me Don't put your blame on me 7 și 41 de minute A venit Luca în studio acum și mi a aruncat o foaie și a zis: "Ia și de banii la dublu sau nimic". Da. Da. Ia -i și dă, am nu mai știu ce Sunt să mai. Avem 2400 de euro astăzi întrebări mega simple. Păi da, domnul Luca este într o zi specială. A venit cu treningul de Barcelona. Da. L-a e... scos de eu la. Nu cred că m-a mai văzut de mult așa. Și e remontat pe teme fotbalistice, da? da. pe bune. Bine. Între altele, hai să vorbim în dimineața asta împreună despre un caz cam ciudat, zic eu, o femeie care a fost condamnată la închisoare. Cu suspendare, e adevărat Așa. După ce a fost părâtă de vecini Că nu plătește impozit pentru locuința Pe care a închiriat-o <laughs> Deci o femeie Și-a închiriat locuința, a luat un ban, n-a declarat la fisc lucrul ăsta și vecinii s-au gândit... Deci cel mai bun vecin al nostru rămâne Marea Neagră. Bine, 0372069 599. cu Marea vorbește și ea, deci nu-i chiar așa. Domnul Zafiu, nu să sunteți mai nou în radio, așa? Nu mai vorbiți peste mine când dau numărul de telefon. Uite, îl dăm așa. Ia, sună la 033... 372-069-599 număr cu tarif normal și intră în direct în Deșteptarea la Europa FM. Să vă zic cazul. Este o doamnă în vârstă de 59 de ani, care a fost condamnată, cum spuneam, la 8 luni de închisoare cu suspendare și să dea bani înapoi, pentru că n-a plătit impozit după ce și-a închiriat apartamentul. Trebuie să presteze acum 60 de zile de muncă în folosul comunității. N-a făcut recurs, astfel că sentința a rămas definitivă. Cazul e relatat de adevărul. Chiriașii au plătit acestei doamne 300 de lei. Lunar, deci ăștia sunt Bani că mă gândeam, mamă, zic că au condamnat-o, ce-o fi închiriat femeia asta de... Un penthouse. Trei... Penthouse, da, <laughs> în Brăila, în Brăila Bun, 300 de lei lunar, nu a emis chitanțe, chiriașii au achitat utilitățile imobilului situat pe strada cu Bun, în urma unei reclamații primite de la vecin, poliția Brăila s-a sezizat în acest caz și a început cercetările n are de deci poliția nu poate să evite cercetările, să nu dăm vina pe Logic. poliție. În vara anului trecut, inculpată a fost trimisă în judecată. Ea a recunoscut în fața anchetatorilor că n-a încheiat niciun contract și că nu a declarat veniturile la fisc. Și uh, a spus cum s-a terminat toată afacerea, și n-au mai plătit facturile la utilități și nici chiria aferentă pentru două luni, așa că i-a dat afară, le-a solicitat să-și caute altă locuință. Deci au păcălit-o și chiriașii. Bun. Cât este paguba? ANAF a comunicat că doamna cu pricina nu-i dau numele că n-are niciun rost. Doamna datorează bugetului consolidat al statului pentru veniturile încasate din cedarea folosinței locuinței, sumele de 216 lei, reprezentând impozit pe veniturile din cedarea folosinței bunurilor, și 74 de lei reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate cu totul suma de 290 de lei. Doamna și-a plătit datoriile către stat, însă nu a scăpat de condamnarea penală până la urmă. Bun, asta este tema discuției noastre din dimineața asta, 0372069599. Pe de o parte avem o persoană care a încălcat legea. Evident. Toată lumea în țara asta trebuie să respecte legea, dacă nu o respecti, trebuie să plătești, într-un fel sau altul. Nu putem abdica de la acest principiu. Pe de altă parte, întreaga mașinărie de justiție a statului român s-a pus în mișcare, s-au cheltuit ore întregi muncă a polițiștilor, procurorii, judecătorii s-au dus acolo, avocat din oficiu și așa mai departe pentru recuperarea unei sume totale de 290 de lei și au și condamnat-o la închisoare cu suspendare pe doamna asta și trebuie să presteze și muncă în folosul comunității cât? 60 de zile. Bun, dacă are de dată înapoi 290 de lei, o pui să presteze 60 de zile? Sunt tare curios. Dar ce părere Sunt aveți? Curios. Aplicăm legea dura lex, set lex, asta e viața, aplicăm legea până la capăt sau statul ar trebui să aibă totuși o măsură atunci când se îndreaptă împotriva infractorilor? Doamna respectivă, da, ea a făcut cum s-ar spune evaziune, n-a plătit impozite. 290 de lei. Nu știu ce să zic. Alexandru, bună dimineața! Bună dimineața, băieți! Bună dimineața! Mi-ați mi relatat aici un caz care este de domeniu, să zic așa, ridiculității, îmi vine să și râd. Da. Și am să vă spun opinia mea. În primul rând, acea doamnă s-ar putea ni să fi știut că trebuie să plătească ceva la stat. Sincer. Nu, A, nu, -are, nu există scăpare asta. Știi că atunci când okay. încasez bani, trebuie să plătești taxe. Toată lumea știe. Un contract de închiriere trebuie înregistrat la fisc. Mulți nu fac, Categoric. dar asta nu înseamnă că nu știi că trebuie înscris. În, în Categorii. Oricum, măsura mi se pare mult prea drastică și s-a dus până ridicul, da dacă toată ei, lumea, la ridicol. Dar dacă toată da. lumea acum ar lua... Adică dacă n-ar plăti nimeni impozitele astea... Da, A, și ar declara doar 300 de lei pentru un apartament închiriat... Așa este. Așa e vorba este. de puțin bani. Da. Aveți dreptate. Deci vă dau aici perfectă Una dreptate. peste alta, ar trebui... da. trageți concluzia. Una peste alta... Ar trebui să se respecte legea, în primul rând, iar oamenii ar trebui să cunoască ceea ce trebuie să-și plătească dările la stat și ceea ce trebuie să respecte. Adică trebuie să respecte legea. Da, îmi spuneți teoria, nu. Una peste alta, pedeapsa aia, vi se pare exagerată sau în Exagerată. Exagerată. Ok. Mulțumim, Alexandru Marius. Bună dimineața. Salut, Marius. Mm. Bună dimineața! Bună, uh, Problema cea mai mare în toată povestea asta este următorul lucru. Nu da. se aplică, nu se aplică uh, raportat la uh, gradul de. de pagubă. Uh, de, de și de, pagubă, și de gravitate. Da. Pentru că, din păcate, în urmă, în urmă cu câțiva ani, am avut un proces cu statul român în care mi-am demonstrat nevinovăția, mă rog, o chestie de circulație. Dar, da. chiar dacă demonstram că nu am comis o voință acea uh, încălcare a legii și mi-am plătit toate datoriile, totuși au fost penalizat, mm -hmm. în forma, uh, cum să spun, uh, eu spun că nefiind neapărat vinovat. Bine, e vorba de un alt context, nu e vorba despre asta, dar... Totuși, bon, nu știu ce s-a întâmplat dar... acolo, hai să vorbim despre cazul doamnei de aici. Deci eu o penalizam să-și plătească datorile, dar nu văd ce rost mai are să mai dai o, o, o sentință penală unui doamne de 58 de ani care. Păi dacă, penalizezi, sentință, dacă penalizezi doar cu datul banilor înapoi, e contraproductiv în felul ăsta. Că ce faci? Nu mai plătește nimeni nimic așteptând că ai poate nu mă prinde. că dacă mă prinde, a, dau bani a, și cu asta basta. În privința asta vă dau de date, dar în, în instanță a și recunoscut. să punem și în, în calcul că era prima abatere. Poate într-adevăr, n-a știut. Da. Mulțumim, Marius. Mulțumim. Hai, să vorbim e? Da. Hai să vorbim și cu Mihai. Bună dimineața. Bună dimineața. -a dimineața. Mihai. Acum doamna care a greșit, automat va fi pedepsită. Nu știm care sunt... Uh aceste mecanisme ale justiției din România, s-a greșit să plătească, clar. Aha. Pentru că în adică există sunt absolut multe, multe, multe, multe Stai. cazuri în care oamenii închiriază case și nu plătește nimeni nimic ani de da. zile. Okay. Da, Automat, correct. doi la mână. Cred că e o problemă în ceea ce privește justiția. Dumnezeu o să se judece cu statul ani de zile. Nu, nu, nu, nu, că a făcut Nu, nu, nu, n-a făcut, făcut recurs. Nu a făcut recurs. De unde știți că nu o să facă? Păi nu, că e nu un termen, în termen de făcut recurs. Da, nu știu, știrea zice că n-a făcut recurs, nu a plătit, se știe a fost Nu se știe niciodată. Pentru că o să fie învățată să tergiverseze te și automat pierdem tot noi toți. Deci înțeleg că dumneavoastră sunteți pentru, adică... Pentru. automat. Okay. A greșit să, să plătească. Da. Mulțumim, Mihai. Dan, bună dimineața. Bună, Dan. Bună dimineața. Problema vine în felul următor. Eu sunt de acord, atâta timp cât nu legesez un contract să plătești pentru asta, da, să-i dai 60 de zile. Da. În muncă, folos comunității pentru sumă de 293.000, mi se pare apăran. Păi și ce ar, trebuie, simplu, ce -ar fi trebuit să-i da? Nu știu, efectiv, se recupereze suma. Da. Și simplu o sumă foarte mică. Gândiți-vă, atunci ce facem? Dacă unul are, un contract cu cineva, da? Știți? Da. Gândiți-vă așa. Dacă nu faci un contract cu cineva da. și eludează statul de o sumă de 60.000 de euro, cât îi dai? Doi ani de bun în folosul comunității? Nu, da. prea la E bună întrebare. și... E de 290 de lei. E bună... Așa, mă da. Ideea, ideea pentru mine, în felul următor. Stați o secundă, stați o secundă, să zic și eu ceva. Bun, sigur că ăla care fură 60.000 de euro, toți ne așteptăm să fie pedepsită mai, mai grav. Dar, pe de altă parte, nu poți, când îl prinzi pe unul care a eludat legea, doar să recuperezi banii pe care i-a furat și să-l lași în pace. Pentru că atunci, adică justi justiția trebuie să aibă și un element de descurajare. Dacă o, doar, e, e ca și cum dumneavoastră ați fura în fiecare seară o mașină. Și dimineața vă prinde poliția, dați înapoi mașina și nu pățiți nimic altceva. Înțelegeți ce spun? Eu, un singur lucru mai spun, ca să nu... Să da. nu că mai sunt și alții care vor să intre. Bă, deci, rog. eu sunt de acord cu dumneavoastră. Dar, pentru o sumă așa de mică, eu fiu la prima bată, recuperează prejudiciul. Dacă continuă, atunci... Da. Deci... Am înțeles. Da. Știți care e întrebarea? Întrebarea, de fapt, este așa. Dacă cheltuielile făcute de stat merită din punctul de vedere al descurajării altor uh, infracțiuni de genul ăsta, da? altor uh, eludări ale legii de genul ăsta. Deci statul a cheltuit mult mai mulți bani decât a recuperat. Singurul mod în care poate fi justificată cheltuiala asta este dacă asta descurajează pe alții. Ca altfel n-are rost, adică nu poți să cheltuiești mii și mii de lei cu Așa procese, trebuie. cu investigații, cu anchetă, ca să recuperezi 290 de lei. Logic, faci asta dacă descurajezi pe alții să comită această abatere și recuperezi mai mulți bani în felul ăsta. Hai să vedem ce zice Dan. Bună dimineața! Salut, Dan! Bună dimineața! Vă ascult în fiecare dimineață și îmi place. Eu vreau să pun, să mut un pic uh, discuția în alt sens. Da, da. ok. Da. Doamna a comis-o. Da. Ok, plătește mă întreb ce pedeapsă ar trebui să ia ceilalți, știți la cei ne mă refer, da. la cei care își permit să minte la vârf, la cei care își permit să pur la vârf, la cei care își permit să facă toate lucrurile dezonorante mm -hmm. de acolo de la vârf. Da, ok, să plătească fiecare, dar atunci proporțional cu valoarea fiecăruia. Foarte sunt bună remarca dumneavoastră. Colegul în Guran, acum două zile, făcând emisiunea în locul meu, a spus asta. Pedepsele pentru corupție în România sunt foarte mici. Păi în cazul da. ăsta, dacă nu considerăm corupția o infracțiune gravă, că o pedepsim ușor, atunci hai să le dăm drumul tuturor. Care e problema? Claudiu e cu noi. Bună dimineața! Bună, Claudiu! Până dimineața, dumneavoastră da. și ascultătorilor. Bună. Aici mi se pare un exces de zel, din punctul meu de vedere. Da. Și exact cum a spus și-a vorbitorul meu, trebuie să avem niște bare muri. Da. Da? Doamne, da. are 5.000 de lei, dau un exemplu, sau 500 de lei. Totuși este exces de zel. Uh -huh. În schimb, vin și spun în felul următor, exact ce a spus și dumneavoastră, oare merită atâta, uh, cum să spun eu, păi nu lume merită? puse, atâtea sisteme puse și să se cheltuiască, în loc să ne ocupăm de alte probleme mai grave care. într -adevăr... nu știu ce să zic. Înțeleg, nu știu ce să zic. Poate că acum, difuzând această știre că e peste tot, lumea care, oamenii care au închiriate proprietăți, se gândesc, bă, stai puțin că nu-i de șagă. Adică, riști, riști un caz mai permiteți. Da. Deci, cine rubăsesc cu ANRP-ul, cu supraevaluări ANRP terenuri, cu. Păi, cu... nici cel puțin nu am recuperat bani, nici cel puțin nu, totul s-a șters, s-a dat cu buretele, pentru că este da. traficul de influență care este. Dom'le, da. unul fură unul, unul fură un bou. Da. Până care fură un ou, îl bag 20 dar ani, care fură bou, îl pui să mănânce și mă împruc și eu la masa lui. Cam, uh -huh. ma, cam asta este momentul de față justiția în România cu o împarte dreptate. Da, corect, mulțumim. A un mesaj mai devreme și aș vrea să închem uh, cu el, pentru că vin știrile Europa FM. Dragii mei, prejudiciul este sub 200.000 de lei deci ar trebui să scape. <laughs> Mulțumim pentru telefoane. Separa, America, mm, eu spune eu să că, că, dar, că sfaturile prietenilor te ajută, dar un singur sfat te trimite direct la munte. Astăzi, de la ora 16, intră pe drum cu prioritate alături de Radu Constantinescu la Europa FM, reține sfatul de drum bun și poți câștiga un weekend la munte. Detalii și regulament pe europafm.ro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 la ANG vi și alimentezi proiectele în care crezi pe repede înainte Pe repede înainte, da! Detalii pe ing.ro. Ce e mică, mintitică și face bine la burtică Ceata de probiotice a lui Happy Flor Happy Flor Plicur pentru bebeluși și copii conține 5 miliarde de culturi vii benefice cu viabilitate înaltă ce restabilesc echilibrul florei intestinale pentru o burtică liniștită. Recomandat în asociere cu tratamentul cu antibiotic oral. Floră delicată de Happy flor protejată. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul! Fiule, ia plicul să și pune-l într-o cutiuță. Când o să-l deschidă, ea o să zică Semințe de trandafir! Dar tu ești pregăti și zici Și flori, și cadou, e? Eh? Săptămânile astea românul trebuie să fie Și drăguț, și isteț! De asta vine la Penny ca să ia milca ciocolată, diverse sortimente 100 de grame la doar 3,05 lei Și San Fabio Mascarpone, 250 de grame La doar 4,69 lei Ofertă valabilă în perioada 8-14 martie Penny știe ce ne place! Unchiule, ce mă bucur să te revăd!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 Și acum acoperiți-vă ochiul stâng și citiți ultimul rând. Parchet din stejar, scaun de gaming, pick-up audio. Atunci când vezi doar ce vrei tu, noi te ajutăm să-ți fix ce vrei tu. Iați un un credit cum vrei tu, când vrei tu. Aplică direct pe Raiffeisen.ro lasă datele și te sunăm noi. Vină în agenții sau venim noi la tine. Flexi credit. în voie orice nevoie. Raiffeisen.ro Prietenul la nevoie se cunoaște. Chiober se cunoaște la Vopsit. Lacuri și emailuri pentru lemn și metal din gama Chobăr, Prietenul tău de încredere în renovarea casei tale. Chiober dă culoare casei tale. Detalii pe Chiober.ro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 Acum există SEPTORAL, sub formă de comprimate masticabile. SEPTORAL creează o legătură între compușii sulfurați volatili ce cauzează mirosul neplăcut din gură. Astfel, SEPTORAL ajută la înlăturarea respirației urât-mirositoare și are un efect de prospețime pe termen lung. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. SEPTORAL. Respirație proaspătă fără egal. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. Europa FM este ora 8. Ioana brustur capitanul vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Valorile termice vor scădea față de ziua precedentă. În cea mai mare parte a țării, maximele vor fi azi între 8 și 18 grade, cu 14-15 grade maxima în București. Va ploa pe arii relativ extinse în regiunile vestice și nordvestice și doar izolat în cele centrale. La munte, la altitudini mari, apar și precipitații sub formă de lapoviță și minsoare. Președintele Claus Iohannis critică dură declarația politică adoptată ieri de Parlament, prin care șeful statului, dar și csm au fost acuzați că au atacat ordonanța 13. Administrația prezidențială susține că declarația inițiată de Calin Popescutericianu, președintele Senatului, poate fi considerată o formă de presiune. Atitudinea Parlamentului este o reacție de deteriorare imaginei instituției și la scăderea încrederii românilor în legislativie, de părere șeful statului. Declarația propusă de Calin Popescutericianu, prin care Parlamentul își reafirmă supremația, a fost apro aprobată de plenul comun cu 203 voturi pentru și 93 împotrivă. Instanța supremă începe judecata pe fond în dosarul în care fostul ministru de interne Gabriel Oprea este acuzat că ar fi folosit în interes personal fondurile instituției potrivit de nea în calitate de ministru și ordonator de credite. Gabriel Oprea a suplimentat cu peste 400 de de lei fondurile Departamentului de Informație și Protecție Internă din Minister. Banii au fost folosiți pentru a cumpăra o mașină de lux. Fostul vicepremier este anchetat pentru abuz în serviciu și ucidere din culpă și în dosarul privind moartea polițistului Bogdan Gigină. Demisia în alb din PSD-a lui Victor Ponta nu a rămas fără ecou. Liderul socialdemocraților Liviu Dragnea spune că nu înțelege supărarea colegului său. Dur în exprimare a fost însă fostul primar al sectorului 5 al capitarei Marian Vanghelie, care e de părere că Victor Ponta ar fi trebuit dat afară pentru că, cităm, a distrus partidul. În spațiul public au fost speculații referitoare la o posibilă cooptare a fostului premier în cabinetul Grintanu, însă șeful guvernului a infirmat acest lucru. Ciprian Ioana. Prima reacție a venit de la Liviu Dragnea, liderul PSD, spune că nu înțelege gestul colegului său și speră că îi va trece supărarea. În ce să înțeleg de ce este supărat. Victor Ponta are ce să facă în partid. Nu-l dă nimeni afară și sper să treacă motivele de supărare. Și Doina Pană, vicepreședintele PSD, are aceeași părere. Nu-l înțeleg pe Victor Ponta. Este un membru PSD cu greutate pentru care am toată stima, a spus aceasta. Fostul primar al sectorului 5 al capitalei nu crede însă același lucru. Marian Vanghelie a fost dat afară din partid de Victor... Victor Ponta, în noiembrie 2014, imediat după eșecul de la prezidențiale. Mie îmi pare rău că n-a fost dat afară. Dacă vă uitați sus, e un Dumnezeu. A vrut să aresteze pe oameni, are dosare, a dat pe unii afară, a plecat acasă. Nu este rușine că în perioada când el conducea, este primul președinte care a distus partidul. Dar premierul Sorin Grindeanu consideră că Victor Ponta trebuie să rămână în PSD. O posibilă cooptare în guvern a fostului premier ar fi, pe de altă parte, o speculație. S-a pus în ultima perioadă să. Asta... Victor Ponta, ca membru în guvernul Grindeanu, să Asta preia sunt, vreun astea sunt, astea sunt speculații, dați-mi voie. Deci, schimbările în guvern le-ați văzut. Amintim, Victor Ponta s-a arătat dispus să demisioneze oricând din PSD. Deputatul susține că i-a trimis șefului său pe linie de partid, Liviu Dragnea, o demisie în alb, adică un document pe care liderul PSD îl poate semna oricând dorește. Nu pot să mai tac din gură pe lucruri pe care le-am văzut, a spus fostul premier la aproape șase ani de la trimiterea în judecată cei 46 de vameși corupți din punctul de trecere a frontierei Albița din județul Vaslui au primit condamnări cu suspendare. Sunt PDS cu suspendare cuprinse între un an și doi ani și șase luni de închisoare pentru luare de mită, dar și doi sau trei ani de închisoare pentru constituirea de grup infracțional organizat. Decizia luată de Curta de Apelia și nu este definitivă, procurorii pot face recurs. Este așteptată o decizie definitivă în dosarul în care mai mulți membrii ai clanului condus de Sandu Angel zis Mondial sunt acuzați că la șantajat pe Mircea Băsescu, sentința urmează să fie dată de Curtea de Apel București și a fost amânată până acum de două ori. Membrii familiei lui Sandu Angel, i-ar fi cerut fratelui fostului președinte 280.000 de euro și l-au amenințat că, în caz contrar, vor oferi presei informații compromizătoare despre el. În primă instanță, mai mulți înculpați au primit pedepse cu executare, cea mai grea a fost pentru Florin Angel șapte ani și opt luni de închisoare. Iar în plan extern, tragedie într-un centru pentru minori din Guatemala, 20 de adolescente cu vârste cuprinse între 14 și 17 ani și-au pierdut viața și alte 25 au fost rănite în urma unui incendiu care a cuprins clădirea. Deocamdată autoritățile nu au stabilit din ce cauză a pornit focul. Trei zile de doliu național au fost decretate de președintele țării. Căminul a fost deschis în 2006 și găzduiește în baza deciziei justiției copii și adolescenți victime ale violențelor în familie sau care trăiau anterior pe stradă. Urmăriți subiectele orei, dar și alte informații informații pe site-ul nostru știrile europa fm.ro noi ne reuzim peste o oră mulțumim Ioana Sport Luca Pastia Bună dimineața! Presa internațională exultă după revenirea uluitoare a Barcelonei în dubla cu Paris Saint-Germain 6-1 după 0-4 în deplasare în optimile ligii campionilor. Gazeta de los Sport scrie că Barça merge dincolo de incredibil remontada cu 3 goluri în ultimele 8 minute. Revenire pentru istorie, titrează marca. Mirror și Corriere de Sport scriu despre o victorie epică, în timp ce titlul din echipă privește pe PSG, naufragiu istoric. Președintele clubului francez Nasser al calei Fi spune că echipa sa a avut două penaltiuri neacordate, însă nu există nicio scuză pentru ratarea calificării. Suarez a deschis scorul încă din minutul 3 Autogolul lui Curzawa a făcut 2-0 înainte de pauză, iar Messi a transformat un penalti în debutul reprizei secunde și răsturnarea rezultatului din tur devenea realizabilă. Cavani a marcat însă pentru PSG și le-a tăiat anul catalanilor, care au continuat totuși să atace și au triumfat într-un final incendiar, ce a aparținut lui Nei Mar. Brazilianul a înscris din lovitură liberă în minutul 88, a transformat un penalti obținut de Soares două minute mai târziu și a pasat pentru golul decisiv marcat de Serhi Roberto în minutul 95. Și Borussia Dortmund a făcut scor în celălalt meci de aseară, 4-0 cu Benfica Lisabona, care câștigase prima manșă cu 1-0. Cam mult entuziasm, domnul Pastia, pentru meciul și pentru înfrângerea lui PSG. Știți cumva dacă urmează o investiție spaniolă în nu Gardger. știu nimic, nu? Vamos! <laughs> <laughs> <laughs> am fost un pic subtil da. aici. Da, rămâneți am cu noi. Acum am, prins, acum am prins de ce și-a dat Victor Ponta de Misian Alb. De ce, domnule? S-a tasat autostrada pe care a lansat-o... A inaugurat-o electorală. A inaugurat-o și da. a zis, doamne, dacă se duce de tot, uite, ai demisia mea în alb, să faci ce vrei cu mine. Da, iar s-a stricat autostrada aia, iar dăm bani pentru repararea ei. de ai potrivit principiului, eu știți, am spus de foarte multe ori, dacă dai, nai. ai Uite așa e, deci dăm bani, dăm bani și n-avem autostrade, deci se verifică. Republica Fantastică imediat. Europa FM Pe minute. 2400 de euro dăm astăzi la dublu sau nimic, după ora nouă. Republica Fantastică România la Europa FM. Noi probleme pe autostrada au Sibiu. În dreptul mm. localității Cunța s-a tasat asfaltul pe o porțiune de aproximativ 100 de metri. Circulația se desfășoară acum pe o singură bandă. Ca pe DN1 când te duci la munte. Dacă da. mai pun și niște treceri de pietoni... Da, dar asta e nou-nouță. Mm, se presupune că e nou-nouță, adică e un drum nou problemele au fost depistate la kilometrul 286 citesc dintr-un comunicat CNAIR, datorită zice CNAIR unei tasări, adică din cauza cum ar da, vorbi cum ar... în limba, în limba română este din cauza din cauza unei tasări apărute pe banda a, doua, a, Căi, a 2 sebeș pe podul peste râul Pustia, circulația a fost restricționată pe această bandă, pe circa 100 de metri și cu limitare de viteză la 60 de km pe oră. Zona este semnalizată corespunzător. Bravo, mă bucur foarte mult că zona este semnalizată corespunzător. O echipă de specialiști va fi trimisă în zonă pentru a remedia tasarea în zilele următoare, ca traficul să nu mai fie afectat. Părerea mea e că în momentul ăsta ajungi mai repede pe vechiul drum național dintre Sibiu și Deva, că pe ăla încetinești doar în localități la trecere de prieteni și nu, nu riscă, adică nu risc să te ia dealul la un moment dat, că se așteaptă să alunece dealul bucium peste toată autostrada. Știți senzația aia când faci o prostie ireparabilă când Mergi da, dar n-am făcut-o noi, asta e, Da, dar noi o plătim, asta e altceva. Da, noi o plătim, problema e așa, că autostrada asta electorală, că e o autostradă electorală, a fost făcută prost și inaugurată prematur, în ziua de dinainte alegerilor prezidențiale de uh, candidatul Victor Ponta, prim-ministru și principal favorit, nu o uh -huh. să încetăm niciodată să repetăm asta. Da, domnul cu popcorn -ul. Da, a, pentru că aia. uite ce se întâmplă acum, cine plătește reparațiile? Noi. Reparațiile lotului ăsta, a observat Digi24, vor fi suportate de români pentru că lucrările la lotul ăsta 3 trei săliște cunța se ridică, costă peste 180 de milioane de lei. Garanția depusă de firma constructoare acoperă doar jumătate din suma asta. A, deci s-a terminat. Garanția e 90 de milioane și reparațiile costă vreo 180. mai bine facem una nouă? Este o întrebare corectă. Adică este o întrebare corectă, pentru că Într-o țară normală în care justiția este atât de scrofuloasă la datorie încât pedepsește cu închisoare, cu suspendare și 60 de zile de muncă în folosul comunității și recuperarea integrală a prejudiciului de 290 de lei, o bătrână de 59 de ani care nu și-a depus contractul de închiriere la fisc, atunci oamenii care au fost implicați în uh, avizarea acestei autostrăzi care are nesfârșite probleme și care o să coste cel puțin 180 de milioane de lei să fie reparată, deși după părerea mea o să tot fie reparată pe cât timp o să existe ea, deci oamenii care au participat la avizare, care au uh, semnat de recepție acolo, care au închis ochii, la lucrările făcute de mântuială, care au acceptat soluțiile tehnice propuse pentru un segment de drum, pentru segmente de drum, neadaptate la condițiile de sol de acolo, că la un sol care alunecă, un sol care se tasează, atunci oamenii ăștia ar trebui să fie, cum să spun, ei și familiile lor și urmașii urmașilor lor, vorba uh, marelui Ștefan cel Mare, da? Așa. Vorba lui Ștefan cel Mare, ar trebui să fie săraci pe vecie dincolo de pușcăria pe care au făcut-o, ca să fie învățăture de minte pentru Vă toți vorbește, cei care zilei. își bat joc știi, de națiunea asta. Bun. Și ca să încheiem pe un ton ceva, mai vesel, domnule, titlul săptămânii vine de la Jurnalul Național Mai există? Ziarul. Asta e un ziar la care eu am lucrat și mă bucur foarte mult să spun că mai există. Așa. Și titlul săptămânii este de la Jurnalul Național Că și ce? este așa, gafă după nu știu ce a dat titlu, dar felicit. Gafă după gafă, culmea accidentului la Compania Națională de Infrastructură, o autostradă scăpată de sub control a intrat într-un sat. Asta este titlul. este senzațional acest titlu. Despre ce este vorba? Autostrada Transilvania, pe lotul Gilou-Mihailești, un lot care e proiectat și care urmează să fie construit. Bun, 3 km au fost proiectați în mijlocul unui sat. E bun. Așa s-a proiectat, așa s-a aprobat, așa s-a făcut și după ce s-au dus și la fața locului să verifice cum merge traseul ăsta, au descoperit că de fapt autostrada ar trebui să treacă prin case... <laughs> Satul respectiv și s-au lămurit că au folosit o hartă foarte veche. Atât de veche încât satul respectiv nici nu a <laughs> <laughs> și, mă rog, au refăcut proiectul. Auzi, dacă <laughs> cred că în locul satului, pe, pe bun... locul unde a? e satul acum, cred că era o peșteră de lilieci da, pe vremuri. Li, li, de liliaci. Dar ce bun e acest titlu. O autostradă scăpată de sub control a intrat într-un sat. Foarte bun, mă. Felicitări colegilor. 8 și 16. Plimbăm ursul, mergem la Brașov. Stricăciuni făcute generate de a, un urs. Da, da. Turul României imediat în de Tarea cu Vlad Petrenu și George Zafiu la Europa FM. 8 și 16 lansăm și bătălia sexelor la 1769 SMS cu tarif normal, așteptăm mesajele voastre care să includă textul de așteptare, numele și orașul în care ascultați Europa FM, dăm și astăzi o tabletă, avem, mamă trecem prin diferite domenii astăzi, nu scăpați, domn profesor s-a întrecut pe el în ceea ce privește întrebările. 1769 bătălia sexelor, scrieți într-un mesaj de așteptare, numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM și poate ajungeți. Smiley acum îndrăgostit deși n-am vrut. Testezăți limitele în cel mai deștept concurs radio. <sus> Dublu sau nimic la Europa FM. Câștiga mii pentru cești, mii de euro cash. Alright. În fiecare dimineață de la 7 la 10. în deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 Give it to you. Tu știi care e vârsta reală a ficatului tău, fortificat forte, cu cea mai mare concentrație de fosfolipide esențiale, reface în mod natural membrana celului ficatului, deteriorată de agresiuni hepatice sau de un stil de viață dezordonat. Ficat fortificat cu fortificat forte. acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Fiule, ia plicosta și pune-l într-o cutiuță. Când o să-l deschide, ea o să zică: Semințe de trandafir. Dar tu îi pregătit și zici: și flori, și cadou, hei! Săptămânile astea românul trebuie să fie Și drăguț și isteț De asta vine la Penny ca să ia milca, ciocolată, diverse sortimente 100 de grame la doar 3,05 lei Și San Fabio Mascarpone 250 grame la doar 4,69 lei Ofertă valabilă în perioada 8-14 martie Penny știe ce ne place Mai știi când am urcat semnul de firmă? Da, venise frigul, la fei frezaia business și comisionul era zero Da mă Dar luna aia cu primul profit pf. Am dat telefon la toată lumea să zic Era primăvară și comisionul era tot zero și n am ajuns atunci cu marfa fix înainte să deschidem. Da, tu făceai plăți la 5 dimineața și eu eram stresat că era blocat drumul. Și comisionul era tot zero. Despre firmele cu ING profesional startup sunt multe de povestit. Dar ce trebuie să ții minte e că toate afacerile înființate de maxim un an au comision de administrare zero în primul an de contract, plus plăți și încasări la orice oră, direct din HomeBank. Și nepoțelul meu preferat abia așteaptă să înceapă în grădini. Singurul tău nepoțel, mamă. Și cu grădini nu prea are emoții. Vulture Burtica nu este afară, ce să-i fac? Nu știi Dufalac Fruit poate nu. rezolva constipația la copii, a spus medicul. O fi bun și pentru oameni mari? Normal, ce crezi că iau când am astfel de probleme? Dar la ce opțiune ați gândit? Dufalac da? Fruit, laxativ eficient cu efect prebiotic ajută la restabilirea ritmului fiziologic al colonului. Acționează delicat și are o aromă plăcută de prune, fiind potrivit pentru toate vârstele, de la mic la mare. Dufalac Fruit, poți uita de constipație. Acesta este un medicament, citiți cu atenție prospectul. Care sunt ingredientele unei copilării fericite? Făină, apă, sare, suc de roșii și mozzarella de laco. O să ziceți că înseamnă să faci o pizza. Eu zic că asta înseamnă libertate și creativitate. Sunt toni de laco și îți spun Fă pizza acasă cu cei mici. E simplu, e haios și puteți câștiga un iPad sau unul din sutele de premii puse la bătaie de de laco. Cumpără mozzarella de laco, fă pizza acasă și trimite codul promoțional prin SMS la 3736. Detalii pe fanbrânza.ro Mod să fie cu tine!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 la Dedeman și iați atomizor casei 2,9 cai putere cu doar 479 de lei. Pachetul include ulei 2T 600 de ml și un tricou. Dedeman, dedicat planurilor tale.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 mi-a fost și fric și cald odată, De dragoste adevărată Nu știu ce mi-ai făcut Că mi-a plăcut și m-a durut Mi-a fost și fric și cald odată, De dragoste adevărată M-ai mm -hmm. mm -hmm. făcut să-mi dă mă să Ce-mi dorește suflet. Deși de am vrut N-a trebuit să te aștept o viață Tu nu mai ai anunțat că vii Nu știam cu inima de gheață Ca mea se va topi Și acum ea bate mult prea tare Mi s-a întâmplat și n-am știut de la o simplă întâlnire, îndrăgostire și n am vrut Nu știu ce mi-ai făcut, că mi-a plăcut ce m-a dorut Mi-a fost și fric și cald odată, de dragoste adevărată Nu știu ce mi-ai făcut, că mi-a plăcut și m-a dorut Mi-a fost și fric și cald odată, de dragoste adevărată Am încercat să mă opun, dar n-am putut Îndrăgostit, deși n-am vrut Am încercat să mă opun, dar n-am putut Bătălia sexelor în câteva minute la Europa FM 8 și 26 Plimbăm ursul <laughs> Cum? Un urs jucă uș, A făcut stricăciuni de 6.000 de euro Pe domeniul schiabil din Poiana Brașov Ursul s-a jucat cu un tun de zăpadă <laughs> Păi, cred că, cred că, îi, cred că îi lipsește Teddy, că fix a, a, acolo era, a fost Teddy când a transmis în la, la din Poana Brașov. s au fi jucat ursul cu Teddy și acum a venit să se Crezi joace în continuare. Era dor. Și nu l-a mai găsit. Au fi fost un urs polar? Cum? S-a da. jucat cu tunul de zăpadă și, de asemenea, cu mai multe saltele de protecție. A tras, crede lumea, de culorile puternice ale acestora. Și Era taur sau... <laughs> Cristina Nica are detalii despre acest urs. Cristina, bună dimineața! Bună dimineața! Administratorii pârtilor s-au trezit după o singură noapte cu toate stricăciunile acestea. E vorba despre 30 de saltele de protecție instalate pe diferite obstacole care există de-a lungul pârtiilor și de acest tun de zăpadă. Administratorii pârtilor cred că nu sunt mai multe animale vinovate de stricăciuni, ci un singur urs, pentru că în urmă cu două săptămâni s-a întâmplat un fenomen mai puțin obișnuit. Mai exact în timpul zilei a fost văzut un urs care s-a apropiat foarte mult de pârtii și care a zăbăvit acolo o preț de peste 10 minute. El a și fost filmat de către monitorii de schi. Nu a fost agresiv, pur și simplu s-a uitat la schiorii care se dădeau la acea vreme pe părțile din Foiana Brașov și după aceea a revenit în pădure. Se pare că este vorba despre un mascul tânăr, a proaspăt ieșit din hibernare, care este și în căutare de hrană în această perioadă și care se pare că a revenit, atras de saltele, de culorile lor, nu se știe exact. Cert este că s-a jucat cu toate aceste utilaje, instalații și a reușit să facă ceva Pagube, să lase ceva pa în urma sa. Administratorii pătilor au cerut sprijinul specialiștilor de la Ocolul Silvic din Râșnov și de câteva nopți, de când a existat acest incident, practic, aceștia uh, au creat niște patrule uh, noaptea pentru a redirecționa animalele sălbatice care ar dori să vină din pădure către domeniul schiabil. Uh, se gândesc în primul rând la acest urs sau și la alți urși care ar putea să se apropie de și să devină, într-o oarecare măsură, periculoși. Prin gomote și diferite alte tehnici, ei vor fi îndepărtați. Se încearcă îndepărtarea lor și Cu vorba bună, dacă da, și cu bine, vorba bună, ar putea, nu? Ar putea sper. să aducă și o galerie acolo, da, știi? Să da, da. Da. Da. îndepărteze se se urșii puși pe distracție. Da. Iar dacă nu se poate, se va trece practic la relocarea acestui mascul tânăr. Asta înseamnă că va urma... Da, că mută pârtia. Pârtia da, exact. trebuie să rămână acolo, așa că numai ursul trebuie să plece. Deci la pârtie de ce se poate să relocheze ursul și la lieci nu s-a putut? Exact. Încă nu știm dacă se poate oricum. Deci uh -huh. încercarea va fi cea inițială de îndepărtare a lui cu vorba bună, cum ați spus și voi, și dacă nu se poate, va fi pândit, va fi tranquilizat și mutat da. la o distanță considerabilă, astfel încât să nu mai știe să se întoarcă acolo unde sunt foarte mulți schioci. Asta e un urs îi place distracția și, -și vara nu doarme. <laughs> Auză, Dar urșii ăștia sunt... Mi-am mi -am adus aminte de... Uh, Cristina, o știre... Mulțumim, mulțumim Cristinuța! O știre cu ursul ăla care în Canada s-a urcat pe un acoperiș de sticlă la o cabană. Așa. În sala respectivă era o petrecere. Și ursul a fost aparent atras de zgomote și culorile vii. <laughs> a căzut prin acoperișul de sticlă, sperind toți cheflii care au șters o mare viteză, Ursul, înainte să plece din încăpere, a mâncat toate prăjiturile. Normal, n-a venit degeaba. <laughs> Auzi, da, și ce mă gândesc? A încercat și ursul să să dea un tun <laughs> da, de zăpadă da, da. și nu i-a ieșit. <laughs> de primăvară din plinuri!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 Știu care e cadou perfect. Un ursuleț de pluș sau un buchet mare de trandafiri? Wow, tu vorbești serios? Sau uite cățălușul ăsta sau cutie de bomboane în formă de inimă. Hmm, cadoul perfect. Îți spun eu oricare dintre acestea. Doar ca wallpaper-ul unui telefon nou. Vino acum la Germanos și oferă cadou smartphone-ul Huawei pe 8 Lite la numai un leu cu abonamentul Telecom Surf M și 120 GB de net 4G. Detalii în magazine. Germanos. Te conectează cu tehnologia. Acum acoperiți-vă ochiul stâng și citiți ultimul rând. Mașină nouă? LCD? M? Sistem audio 5.1? Atunci când vezi doar ce vrei tu, noi te ajutăm să-ți iei fix ce vrei tu. Iați ți un Credit cum vrei tu, când vrei tu. Aplică direct pe Raiffeisen.ro lasă datele și te sunăm noi. Vino în agenții sau venim noi la tine. FlexiCredit. Rezolvim voie orice nevoie. Raiffeisen.com Diete alimentare dezechilibrate, mese copioase, medicamente, alcool, ficatul și stomacul tău pot fi în pericol. Evită situațiile riscante cu sanohepatic. Sanohepatic are o acțiune complexă ce susține funcționarea optimă a sistemului digestiv și ajută la protejarea celulelor hepatice și a ficatului, contribuind totodată și la detoxifierea organismului. Sanohepatic este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Sanohepatic, orice vestin, fără chim. Diminețile? <sus> Sau diminețile?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 Ești iubitor de animale? RomExpo te invită la Bucharest Pet Exhibition în perioada 10-12 martie. Doar aici poți admira cele mai apreciate și premiate rase de câini, pisici și porumbei. Eveniment organizat de RomExpo în parteneriat cu Camerele de Comerț și Industrie din România. Bucharest Pet Exhibition. 10-12 martie la RomExpo. Europa FM Don't go my, my late muzica separa, eu rom.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 ați observat că am avut ceva rog, la radio? E, cum să nu? Scorpion și 40 de minute, vă spunem din nou bună dimineața pentru că e bună pentru unul din ascultătorii noștri care va lua o tabletă astăzi. Paula din București e cu noi, bună dimineața. Bună dimineața. Ei, bună dimineața. Pași, Paula, în trafic? Uh, am tras pe dreapta. Ai tras pe dreapta. Foarte Te, bine. Dreapta. Te duci la serviciu, ha? Da, mi A, înțeles. ce entuziasm De partea cealaltă, tocmai de la Deva și Andrei. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Tu ce faci? Tu, faci ce faci? tu Andrei. Ce Andrei? Eu sunt la muncă. Hai, Steaua ta. <laughs> Hai să începem treaba, să vedem, termină repede azi. Cine vrea să înceapă? Să înceapă Paula. Să înceapă Paula. Fieententă Paula. Cine? Da. Paula, concentrează-te și ascultă că e cu cel. Cine a compus? Rapsodia română numărul 1 La major Să știi că nu difuzăm pe toată care are 20 minute Deci Olo Extraordinar Nemai pomenit Da, așa este răspuns corect zafilează ușor ca să trecem e la următoarea întrebare. de ce nu vrei să o lasăm? eu aș lăsa Asemnul o, vrei? Dacă eu vreau să o las, dar da. nu vreau Vlad. Așa. Andrei, întrebare pentru tine, fii atent că e cu cântecel. Ce compozitor român a scris muzica celebrului cântec patriotic pe al nostru steag e scris unire, muzică folosită și azi de Albania pentru imnul național? Pe Zi un compozitor român. Marius Moga. <laughs> Ciprian Porumbescu, domnul Andrei. A, am fost mai aproape și eu. Da, Paula. Da. În ce oraș italian a murit exilat revoluționarul român Nicolae Bălcescu? Asta a fost la dublu sau nimic cu 20 de ani. Mm, nu știu. Palermo. Andrei. Anem, da. Andrei, în ce an da. a fost obligat să abdice domnitorul Alexandru Ioan Cuza? Când a venit Carol întâi că putea să fie întrebarea înciversa. În ce an? A 1847. 1866. A fost pe aproape. Cum 1847, dacă mica unire a fost la 1859. Mai bine nu ce nimic. Adică <laughs> da. <laughs> Paula. Paula da. Cum se numea primul model de autoturism? Dacia a construit la Mioveni sub licență franceză în 1968. Dacia a ceea ce Dacia 1100. <laughs> Andrei, trebuie să au luce ușorie. Cum se numea autoturismul construit la Craiova sub licență franceză începând din 1981? Olsi. Olsi, domne egalitate. Mergem is mai departe. Paula, care este cea mai simplă figură geometrică? Patratul. Punctul. <laughs> Cum pătratul? <laughs> Până la pătrat mai e cale lungă. Andrei, dacă răspunzi, da. ai câștigat. Câte grade are fiecare dintre unghiurile unui triunghi echilateral? 60 Da, domnule, 60 extraordinar Și cu răspunsul corect, Andrei câștigă Paula, ați mulțumit foarte frumos, Andrei, a tableta frumos. Mulțumesc, frumos nu bine. sper că ai aflat câte ceva În această dimineață Câte puțin, câte puțin, așa Da. Mi-a plăcut, mi-a plăcut -a mai plăcut, mult da? aia cu George Enescu. Cu George Enescu. da, da, da d -a d -a la vrei. început. Da, dar nu mai avem timp acum Ai vorbit foarte mult <laughs> 8 și 4 și 4 Europa FM Cea mai bună muzică Flight. Not the homecoming kind Take the top of Who knows what you might find Won't confess all my sins You can bet I'll try it But you can't always win Cause I'm a gypsy Are you coming with me? I might steal your clothes and wear them Agreements. It's like a gypsy And I won't back down Cause life's already Dead me And I won't cry I'm too young to die If you're gonna quit me Cause I'm a gypsy Cause yes, I'm a gypsy I can't Just remind me Just how far that I've come To whom I make a lesson? Only run with scissors When you want to get hurt Cause I'm a gypsy Are you coming with me? I might steal your clothes And wear them if they fit me I don't make agreements Just like a gypsy won't crack down cause life's already with me I won't cry, I'm too young to die you you're with me Cause I'm a gypsy And I say hey you, you know who if you say no Ain't it just the way life goes People feel what they don't know And I say hey you, you know who if you say no Ain't it just the way life goes what they don't know Come on for the ride Oh yeah. Come on for the ride Ooh, ooh. Cause see <laughs> Are you coming with me? I might steal your clothes and wear them if they fit me Never made a agreements It's like a gypsy And I walk back Cause life's already with me And I won't cry too young to die If you're gonna quit me Cause I'm a gypsy 8 48 de minute Cred că și Shakira a fost fericită seară Că soțul a reușit să treacă mai departe Poate, poate a cumpărat și o bijuterie De minim 1.000 de euro La soț mare. <gători> bine, avem și noi o bijuterie Pe care știți bine o dăm vineri dimineață În deșteptarea Taylor și Europa FM te invită la concurs și astăzi Răspunde la o întrebare inspirată din știrea de diamant Și intri în cursa pentru o bijuterie În valoare de 1.000 de euro Știrea de diamant de astăzi sună cam așa De-a lungul istoriei Ametistul a fost inclus în colecții regale din toată lumea, din Egiptul Antic până la bijuteriile coroanei britanice. La capitolul culoare, ametistul are nuanțe de violet, da? Rețineți, violet. Mergând de la violetul spre roz până la violetul închis. Poate tocmai culoarea i-a plăcut atât de mult împărătesei Caterina Cea Mare a Rusiei, a cărei piatră prețioasă se spune că era ametistul. De asemenea, împărăteasa Ecaterina cea era pasionată și de diamante, iar marea coroană imperială realizată în timpul domniei sale avea încrustate 4936 de diamante. Iată întrebarea zilei, ce culoare are metistul? Trimite un SMS la 1769, număr cu tarif normal, cu textul diamant, urmat de răspunsul la întrebarea zilei, iar vineri dimineață în deșteptarea, poți câștiga premiul săptămânal, o bijuterie Taylor în valoare de 1000 de euro. Poți răspunde la o singură întrebare sau la toate întrebările din săptămână, dacă vrei să ai mai multe șanse de câștig. Detalii și regulament pe europafm.ro. Mult succes! Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine!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 And baby, my heart could still fall less heart at 23. And I'm thinking about how people fall in love in a mysterious way. Maybe just the touch of a hand. Well, me.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 ever Judecata de joi Cristian Tudor Popescu Peste câteva minute Și dublu sau nimic Premiul de astăzi Se ridică la 2400 de euro Momentul când mă întreb câți anam, Prefer întotdeauna să-i lasă ghicească Simte te tânără la orice vârstă Și nu uita Momentul tău este acum Nivea Q10+, Plus prezintă la radio, cu Andreea Esca, la Europa FM. Află secretul unui ten cu aspect mai tânăr și cunoaște invitați pentru care a trăi momentul este un mod de a fi. La radio, sâmbătă, la ora 12, la Europa FM.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 Ia dreapta! Ia dreapta mult! Da, băbiță, iau, nu vezi că iau? Iau cât pot ah, să iau! Nu mai lua, că am ajuns la ING Bun venit la creditul pe repede înainte a ajut? Ar fi bine, că împingem la creditul ăsta de... Nici nu mai știu de când Vreți să alimentăm cu o refinanțare? Am vrea că plătim o dobândă cam mare Dar e de la altă bancă, să știți? Nu-i nimic, îl refinanțăm pe loc fără deverință. Ia auzi, sună bine, nu? Sună bine, da Bobiță, nu, Îmi pare rău că am ridicat vocea. Și mie. Facem pace? Pace! La ANG, vii și alimentezi proiectele în care crezi pe repede înainte. Detalii pe ang.ro.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 Doar la Bila vi să cumperi pleci cu bani. Până pe 15 martie ai garantat 5 lei cadou la minim 50 de lei pe bon. Bila. Generoși în fiecare zi. Te doare gâtul și tușești? Ia Fluent Extreme, pur și simplu extrem de bun în calmarea gâtului iritat și inflamat. Un produs Sunway Pharma. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Și acum acoperiți-vă ochiul stâng și citiți ultimul rând. A, ah, mașină de spălat vase, canapea cu colțar, pe corai. Atunci când vezi doar ce vrei tu, noi te ajutăm să iei fix ce vrei tu. Iați un un FlexiCredit cum vrei tu, când vrei tu. Aplică direct pe Raiffeisen.ro Lasă-ți datele și desunăm sunăm noi. Vină în agenții sau venim noi la tine. FlexiCredit. în voie orice nevoie. Raiffeisen.ro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 Omul de afaceri Vasile Turcu, internat în stare gravă după ce a încercat să se sinucidă, a murit noaptea trecută. Reprezentanții Spitalului Florească au confirmat pentru Europa FM că decesul a avut loc în jurul orei 2. Omul de afaceri era internat la Spitalul Floreasca din București încă de săptămâna trecută. Vasile Turcu a fost dus pe 1 martie la spital în stop cardiorespirator după o tentativă de suicid. Purtătorul de cuvânt al Spitalului Floreasca, Bogdan Oprița, a confirmat la Europa FM că omul de afaceri a decedat noaptea trecută în jurul orei 2. Surse judiciare precizau că Vasile Turcu a fost găsit de către o persoană din familia sa după ce a încercat să se spânzure. Poliția a deschis dosar penal în acest caz, iar săptămâna trecută au fost audiați soții amenajera și șoferul său. Vasile Turcu ar fi lăsat și un bilet de adio în care ar fi scris că are mari probleme financiare. În vârstă de 62 de ani, Vasile Turcu era patronul grupului Rom Construct, care a obținut mai multe contracte cu statul, printre care cele pentru renovarea clădirii Operei Naționale din București, a Muzeului Național de Istorie a Românilor și a Arcului de Triumf. Vasile Turcu a fost acționar al echipei de fotbal Dinamo București între 2004 și 2011. El s-a retras de la Clubul Dinamovist după ce i-a vândut acțiunile lui Nicolae Badea. Este finalizată legea salarizării unitare în sectorul bugetar. Actul normativ va fi adoptat până la 1 iulie, anunțat ministrul muncii. Olguța Vasilescu spune că deocamdată nu poate face public documentul pentru că el trebuie prezentat mai întâi sindicatelor, după care va fi trimis Parlamentului. Salariile medicilor sunt primele care se vor majora din 2018, celelalte lefuri vor crește gradual până în anul 2021. Și salariile din primării vor fi majorate în următorii patru ani prin raportare la salariul mediu, susține ministrul muncii, cât privește salariile demnitarilor, acestea se calculează separat, cel mai mult va câștiga președintele țării. Noua magistrală de metrou 1 mai, Otopeni pentru realizarea acesteia se vor face expropieri pe o suprafață de peste 40.000 de metri pătrați. Valoarea despăgubirilor pe care statul le acordă depășește 65 de milioane de lei. Prevede un proiect de hotărâre de guvern lansat în dezbatere publică de Ministerul Transporturilor. Până pe 18 martie, oficialii așteaptă propuneri sau observații pe marginea acestui proiect. Destinațiile interne și principalele evenimente organizate în România promovate printr-o aplicație online. La Târgul de Turism de la Berlin, cel mai mare eveniment de profil din lume, Ministerul Turismului lansează aplicația Explore România, care conține informații despre tot ceea ce trebuie să știe un turist care vrea să ne viziteze. Ascultăm o corespondență semnată de Raluca Hatmanu. Bun găsit! Cei care își descarcă aplicația Explorer România vor avea acces la informații despre principalele destinații interne, între care Delta Dunării, Transo Grășan, Mamaia, Orsi, și despre obiectivele turistice embleme ale României, precum Castelul Bran, Palatul Parlamentului, Sarnice, Getuza, ori Mănăstirea Voronez. O altă secțiune este dedicată naturii, unde găsim date despre rezervațiile naturale, parcuri și zone verzi protejate. Aplicația este adresează și celor care vor să participe la diverse evenimente organizate în România. pentru Europa FM, ministrul turismului Mircea Dobre. Aplicația nu are niciun fel de cost până în acest moment. Va fi într-adevăr după aceea un cost pe mentenanță, dar asta rămâne destabilit în urma discuțiilor și în urma tuturor pașilor legali pe care vi trebuie să-i facă instituția Ministerului Turismului. Deocamdată aplicația Explore România este disponibilă doar în limba engleză, însă ministrul Mircea Dobre vrea ca aceasta să fie tradusă și în limbile franceză, italiană, spaniolă, germană și chiar rusă, deocamdată atât de la tergule de Turism de la Berlin, Raluca Matmano, Europa FM. Consiliul de Securitate al ONU condamnă atacul terorist produs ieri în capitala Afganistanului, Kabul. Peste 30 de oameni au fost uciși și alte câteva zeci răniți de teroriști deghizați în personal medical, în cel mai mare spital militar situat în cartierul diplomatic din oraș Odios și Laș. Sunt termenii folosiți de Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite. Terorismul sub toate formele sale constituie una dintre cele mai grave amenințări la pacea și securitatea internațională, precizează ONU. Toți atacatorii au fost în cele din urmă doborâți după șase ore de schimburi de focuri cu forțele de securitate. Organizația jihadistă Stat Islamic a revendicat atacul. Știrile se opresc deocamdată aici, ne reauzim cu alte informații peste o oră. Ioana, mulțumim! Sport, Luca Pastia! Bună dimineața, FC Barcelona s-a calificat uluitor în sferturile de finală ale Ligii Campionilor. A învins-o cu 6-1 pe Paris Saint-Germain după ce pierduse în Franța 0-4. Remontada de pe Camp Nou a început încă din minutul 3 când lui Suarez a deschis scorul. A fost 2-0 la pauză, Curzaua a înscris un autogol după o lovitură excepțională de călcăia lui Iniesta. În debutul reprizei secunde, Neymar a obținut un penalti în urma imprudenței unui adversar, iar Messi a făcut 3-0. la PSG a reacționat, re i-a lovit bara, apoi a marcat după o gafa a defensivei catalane în minutul 62 și Barcelona s-a prăbușit atât pe teren cât și în tribune. Gazdele și-au continuat însă atacurile iar în minutul 88 Neimar a transformat magistrala lovitură liberă directă. Minutul 90 Suarez cade teatral în careu după ce Marchiniu își doar pune mâna pe el, dar îl impresionează pe arbitrul turc Deniz Aykettin care dictează penalti, Transformă Neimar și este 5 la 1. Sunt dictate 5 minute de prelungire. Barcelona asediază poarta adversară Versă și cu portarul Ter Stegen, iar cu câteva secunde înainte de final tot Neymar lobează o minge peste defensiva franceză și Serhii Roberto aruncă stadionul în aer. Trei goluri în interval de numai 8 minute și un meci pentru istoria fotbalului. Tot seară, Borussia Dortmund a învins-o cu 4-0 pe Benfica Lisabona după ce în prima manșă portughezii câștigaseră cu 1-0. Așadar FC Barcelona, Borussia Dortmund, Real Madrid și Bayern München sunt în sferturile de finală ale Ligii Campionilor. Celelalte patru calificate se vor decide săptămâna viitoare. Povestitor, Luca Pastia. Mulțumim, Luca, pentru știrile din sport. Cu drag. Avem 2400 de euro la dublu sau nimic, însă vă invit să nu ratați întâlnirea cu judecata de joi. Cristian Tudor Popescu în câteva minute la Europa FM. Europa FM. De aceeași frecvență cu tine. When I gave the word Now in the morning I sleep alone Sweet the streets I used As the crowd would sing Now the old king's dead Long live the king de mult cold play la Europa FM 9 și 10 minute. Vă spunem din nou bună dimineața, judecata de joi, scritorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu la Europa FM. Din filozofia corupției, abordarea sexuală, pardon, hexorală, toată lumea în România face gargară cu corupția. De dimineața până seara, numai cu corupția în gură stăm. Călim Popescu Tăricianu, președintele Senatului. Punctul de vedere zootehnic. Corupție? Bullshit! Adică corupția e o balegă care nu prezintă interes. Liviu Dragnea, președinte PSD. Viziunea pacifistă. Că n-a dat nimeni în cap la oameni sau ceva. Bogdan Olteanu, fost vice guvernator BNR, trimis în judecată pentru luare de mită un milion de euro. Neorealism pornovadimist. Dacă e o problemă, spuneți, măi băieți, cine e la corupt pe care să o împușcăm pe salion? Ne tot plimbăm cu corupția în negură. Poate că în România se fură biciclete. Adrian Năstase, fost prim-ministru. Ce au în comun aceste cugetări ale unor mari gânditori din politica românească? Toate vor să transmită conceptul de naționalizare a corupției. Zisa corupție nu este nici de cum o fără de lege gravă care poate ucide, ca în cazurile colectiv și cel al dezinfectanților diluați exifarma, ci mai degrabă o contravenție, ca mersul fără bilet cu tramvaiul sau o aventură extraconjugală. Iar corupții sunt niște românași simpatici care fac, de fapt, ce face toată lumea. Numai că unii sunt prinși, alții nu. Și dacă sunt prinși prea mulți și prea grei, atunci există soluția dată de Adrian Severin, cu limbă de broască în poarta pușcăriei Rahova. Ne mirăm că poporul este corupt, că toată lumea încalcă legea. Dacă toți suntem corupți, înseamnă că nimeni nu e corupt. Când o lege este încălcată de prea multă lume, înseamnă că legea trebuie schimbată, că doar nu se schimbă poporul. Cum ar zice Conuiancu, iartă-mă și iubește-mă, căci toți suntem corupți, adică românii. Exact așa a încercat să facă Iordache cu UG 13. Sunt prea mulți abuzieri în serviciu, anchetat și trimis în judecată de DNA? Haideți să dezincriminăm abuzul în serviciu și nu să mai fie niciunul. Așa-i că s-a diminuat corupția în felul ăsta? Mai mult, corupții nu sunt doar simpatici, sunt și nevinovați, săraci, siliți să doarmă trei într-un pat în igrasie au fost băgați jos de procurorii călei, de judecătorii controlați de binom, prin urmare să-i dăm afară de-n pârnaie cu legea grațierii Marca Șerban Nicolae. Și așa iarăși scade corupția, din lipsă de corupție. La urma urmei, corupția asta este un bun național, vechi de sute de ani, pe care vor să milia, ia Soros multinaționalele și Bruselul, din care ne spun PSD și ALDE să tragem mereu nădejde că ne putem înfrupta cu toții. Aștept o propunere de schimbare a imnului național în care primul vers să sune așa. Românie, țara mea, corupție să fie, dar să luăm și noi câte ceva. Cu dragnea la tobe, Tarițianu gurist și Olguța Vasilescu la trombon. cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Dacă vreți să -l reascultați pe Cristian Tudor Popescu peste câteva minute pe pagina noastră europa.fm.ro. Noi și 15. Domnule Vlad, să știți că avem 2.400 de euro. <laughs> Poate aveți, și da, vreți De noi depinde să. Da. Uite, dacă v-a antrenați la Dinu, O puteți face în fiecare zi În Europa Express, câștigați 50 de euro Dacă v-a antrenați la Dinu, poate aveți mai multe șanse Dimineața la dublu sau nimic 1-7-6-9, scrieți dublu Numele vostru, orașul în care Ascultați Europa FM și haideți în direct Pentru 2400 de euro nu Băi, o sumă, nu mă, mă gândeam nu Acum, nu, nu, nu m-am uitat nu, nu mai primesc întrebările, dar mă gândeam Băi, chiar o sumă, adică, modul în care spui Aveți 2400 de euro Mă 2400 de euro da, sunt 2400 de euro 10.000 și ceva de lei Pentru cei care nu ne ascultă de la prima oră Aș vrea să vă spun că a intrat Luca dimineața pe la 7 și un pic în studio Mi-a aruncat așa o foaie și a zis Ia, hai, ia-o și dă 2400 astăzi Ești Adevărat simplu? Mai simplu de atât nu se poate Așadar, luați banii ăștia, 2400 de euro, vă așteptăm uh, pentru a vă înscrie el cu un SMS sau câte vreți voi la 1769 în care să scrieți dublu numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM. Mult succes! Lumea reportajului radio se deschide la Europa FM. Farme cu farmecul locurilor în care ai visat să ajungi. Istorii de viață care te inspiră, dar și oameni speciali. Pregătește-te să fii surprins. Duminica asta de la ora 11, ascultă Lumea Europa FM cu Sorin Dragomir. Bună ziua! Sunt Gina, contabilă. Să Româna! M-am uitat pe actele aduse, dar nu văd nicăieri cheltuielile lunare cu mașina aia nouă pe care v-ați luat-o. Păi, nu v-am spus, doamnă? Cu cei de la Op.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 Vină la Dedeman și iați ți vopsea etalon 0,75 litri diverse culori la doar 6,9 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Bună ziua! Aș dori să fac și eu o rezervare. Pentru câte persoane să fie masa? Pentru câteva milioane. Ok. Doriți masa de la geam? Milioane de români au ales mandii. Te invităm să te bucuri în continuare de gustul delicios al pateului vegetal. Original cu ardei, ciuperci, măsline și spanac. Încerca aroma care îți place sau încearcă-le pe toate! Fiecare dintre noi poate suferi de cărcei. Anticurcel în cutia albastră de la farmacie poate ajuta. Grație ingredientelor atent selecționate, anticurcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular. Anticurcel spune stop cărceilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Reaprinde pasiunea pentru gătit. La Emag ai reduceri bine crescute de până la 20% la incorporabilele Electrolux. Comanda cum de pe Emag pachetul promoțional de încorporabile Electrolux format din cuptor electric cu autocurățare catalitică plus plită din sticlă neagră cu... Alimentare pe gaz, aprindere electrică și grătare Din fontă la 1799 lei EMAG Hai Vlad că întârzi iar la cursuri Mai lasă o 10 minute Hai că n-am timp să stau după tine Nu cred că sunt în stare azi, cred că am răcit Uite, îmi curge nasul și parcă simt că mă ia și capul Ia pune mâna, am febră? Da, arzi un pic tocmai a când ai testul ăla la fizică. Și am mai stat și până târziu să mai rezolv niște probleme. Și acum o simt așa, fără vlagă, ce să fac? Incearca Parasinus. De Oricât de supărătoare ar fi recelata ta și în orice stadiu ar fi ea, vânătorii de recelate te vor ajuta. Cu impact, Parasinus este gata de atac. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.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 Prietenul la nevoie se cunoaște. Kieber se cunoaște la vopsit. Lacuri și EMAIL-uri pentru lemn și metal din gama Kieber. prietenul tău de încredere în renovarea casei tale. Kieber. dă culoare casei tale. Detalii pe kieber.ro. Știi bine cât de des mă afectau simptomele sinuzitei, nas fundat, senzație de presiune la nivelul capului atunci când mă aplecam, până când am descoperit în farmacie Cleansing Med, set pentru clătirea nasului și a sinusurilor.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 Cumva, dar ai plecat așa, cum tu ai și venit în viața mea zombind și nu te-am mai pusat. nu te-ai uitat în spate. Am spune inima, am fost vor Că tu mi-ai spus povești Doar să mă răscolești Și acum pleci și când M-ai cunoscut Un Asta <fie> nu-i felul meu Nu sunt ca altele tu faci așa mereu Mea, bine, să nu mă mea mi bine, mi-e bine să nu încerci, să mai repart E mult mai bine așa, rămân doar pradata ta Le îngrop în amintiri, nu vreau să mă mai doară Atât de bine, nu crezi Că mă distrugi și pe mine Vrei să fugi, dar eu sunt legat de tine Pleacă dacă vrei să pești. Dar fiecare pas simt în 10 seara spune că cât de mult mă iubești Că de frică să nu ne pierzi, nici nu Am în ochii adevăr și pe buze Miciuni știi că o să stun într-o zi De luni, le bag acum Pe toate în foi, le iau Și zburăm amândoi Lasă-mi urma mea, mi E bine, e bine, e foarte bine. 9 și 26 de minute, avem deja foarte mulți înscriși la W sau nimic. Trebuie doar să facem tragerea la sort și să intrăm în direct pentru 2400 de euro. Știrea Bravo la Europa FM. Da, știrea noastră favorită, de fapt, știrea Bravo. Știți că ne preocupă starea învățământului da. românesc, ne referim de altfel constant la problemele din educație, salutăm când apar inițiativele pozitive din domeniu și avem și azi un exemplu, o știre bravo. Deci e vorba despre efortul și contribuția unei mari companii din România la reducerea abandonului școlar. Ăsta uh -huh. știm prea bine, un fenomen cu consecințe deosebit de grave. Copiii care abandonează școala sunt expuși infracționalității și devin... De obicei, din păcate, adulți ce au nevoie de asistență din partea statului ca să poată supraviețui toată viața. E, Fundația EMAG deschide și finanțează 14 centre after school la sate, unde sute de copii vor fi sprijiniți ca să-și continue școlarizarea. Și, mă rog, Fundația EMAG gestionează deja 6 centre after school unde sunt 251 de copii incluși în acest proiect. Ei beneficiază de servicii de educație, de consiliere și de totul de rechizite. Și vreau să le spunem bravo pentru asta. De altfel, EMAG are mai multe proiecte pentru susținerea învățământului. Tot anul ăsta o să lansez un proiect de promovare a sportului în școli. Oamenii de acolo vor să ajute profesorii, și să, profesorii de sport, și să încurajeze și să motiveze copiii ca să se ducă totuși la sport, să participe la orele de educație fizică, poate facem o dezbatere într-o dimineață. Prieteni de-ai mei care au copii în școala generală spun că din cauza orelor multe pe care le au și a temelor multe pe care le au de făcut copiii pur și simplu nu mai fac sport. Adică în afară de ora aia de sport de la școală când e, în rest nu mai au timp să iasă să se joace, să bată mingea, să facă bascheță, lucruri de genul ăsta. Da. Proiectul va fi implementat începând de luna asta în 5 școli din București. Bravo! Bravo, bravo! 9 și 28. Bravo pentru cine ia 2400 de euro imediat.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 Dar tocmai azi, când ai testul ăla la fizică... Și am mai stat și până târziu să mai rezolv niște probleme. Și acum o simt așa, fără vlagă. Ce să fac? Încearcă parasinus! Ori Oricât de supărătoare ar fi răceala ta și în orice stadiu ar fi ea, vânătorii de răceală te vor ajuta! Cu triplu impact, parasinus este gata de atac! Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul!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 Salut, sunt Stefan Bright și reprezint compania Miele. a lungul timpului românii ne-au spus miele, miel, miele și în multe alte moduri.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 și 9 Martie. Te vei simți ca acasă. Detalii pe Ikea.ro. Ikea. Idei pentru acasă. Europa FM. Cea mai bună muzică. She never took the train alone. She hated Take to... me. 400 de euro la dublu sau nimic în această dimineață Mergem la Craiova, Eugen ne așteaptă de ceva vreme Bună dimineața! Bună dimineața! Bine Salut. venit! Ce face Eugen? O așteptăm! Da. Bine, ați venit. bine ați venit! Foarte bine, foarte bine! Bine ați venit și tu în direct Avem niște bani pentru tine astăzi Destul de mulți Da, da, da, da. Adică Când a fost ultima oară când ai câștigat 2400 de euro? Ia zi, ultima oară aminte. pe fluturașul de serviciu Păi, luna da, trecută, da, da. când se dă lui Leafa? Da, da, da. Luna da, da, trecută da. și în fiecare lună, sau cum? Hai, domne, că sunt o grămadă de bani. Da, o mulțime. Ia Ia zis, nevasta că te-am sunat? Nu. Mm, mai bine. Hai <laughs> adică vrei să înțelegi și ceva de bani aestia. Nu? No? Nu, îi faci o surpriză frumoasă. Ce? Normal. Ia, uite, am câștigat 300 de euro. <laughs> da, da, da, îi fac pentru ei, pentru da. el. Bine, Eugen, plecăm de la 300 de euro, dublăm la 600, 1200 și după aia 2400, asta dacă vrei. Tu decizi dacă dublezi sau nu. Dacă dublezi de fiecare dată, riști să pierzi banii răspunzând greșit. Te poți opri adevărat în timpul jocului și să iei doar banii câștigați până în momentul respectiv. Ai 8 secunde ca să răspunzi la fiecare întrebare. Ce să-ți mai spun? Mult succes! Te ajută cineva dacă nu soția? Nu, nu, nimeni. Nimeni, nimeni nu, iau toți banii. Nu. Eu. nu o să știe nimeni că e tu toți banii. Bine, dacă îl știți pe Eugen din Craiova, dați-i un telefon acum să vedem dacă vă răspunde. Bine, Eugen, multă baptă! Mulțumesc, mulțumesc! 300 de euro 300 de euro Eugen care este capitala Finlandei Helsinki ah, nu mutaseră. <laughs> la Reykjavik asta voiam să spun eu, uite frate gând la gând măi, îmi citește gândurile Reykjavik aceleilalte Finlande deci nu muta săra. E gata, că n-ai cum să te joci cu Eugen. Eugen e un campeon. E pregătit. Da, face remontada. Eugen, ai 300 de euro! Da, da. Da, da. Și hai să spun un secret. Nu poți să te ascunzi. Soția știe deja că e câștigat. <laughs> Soția știe dinainte chiar. Da. Eugen, ai 300 de euro... Ai varianta în care te oprești, iei banii și pleci sau îi dublezi la 600? Păi dacă am vrut să ajung la radio, să stau la radio până la sfârșit. Tu ești ca Tudor chirile, vrei la radio? La radio, da, da, da, sau da. Sau ca Andreea, Andreea Ca Andreea, așa, Andreea da, da, da. Bine. 600? 300 sau 600? Dublăm. 600 de euro Zbâf. Trebuie să dăm banii repede astăzi, că am pregătit o piesă drăguță după. Da 600 de euro. Eugen, Eugen. Spunem cine a scris drama Apus de Soare? De la Francie. De la vrancea vin cu tremurile, să știi, adică. Da, ar putea să nu fi spus Nu stiu ce să zic. De de mult de atunci. Dar da, asta e ceva timp. Nu se mai știe exact. S-a pierdut în negură. Ce? Ai -ne primele 2-3 capitole. Nu era cu Ștefan cel mare, parcă. Da, da. ceva, va, Totul are legătură cu Ștefan cel Mare. Cumva. Câți da. ani ai Eugene? Câți bani am? Câți ani, mă rog. Câți... A, câți, ba... câți bani ai? Uh, noi 42. acum. 42. 42. 42. a, ah, da, de Cozorici. Mai ții minte, Cozorici? Cozorici. Cel mai Ștefan cel Mare tare. Da. Era un actor, dar a jucat da, în piesa de teatru. Gheorghe Cozorici, care a jucat în da. piesa a da. de Soare. Da. de scrisă de Bar Barbu, Barbu Ștefănescu de la Vrancia 600 de euro vezi? ți-am zis noi da, da. ți-a purta, purtat noroc Ștefan cel Mare vezi? ce nu crezi că a scris de la Vrancia? Nu eram sigur, de la n-avea cine, dar Nici acum povestesc că nu ești convins. N-avea cine. N-avea cine, de <laughs> el, da. Cine <laughs> Practic ceilalți nu erau în stare. Da. Eugenec, ce lucrezi tu zine și nu. Vă spun la sfârșit. Haide brezi acum, ce? Nu, nu, la. Sfârșit. Nu schimbăm întrebările pe ce cuvânt răi? de onoare. <laughs> nu, nu, te-teamăs. Schimbă schimbă schimbă nu schimbăm. Nu schimbăm, încredere? Nu am schimbat niciodată. Nu am schimbat, Bine, am Cluj. ne zici la sfârșit, nu, dar văd că le nimerești bine, adică ești pe treabă. Da, da. pe păi pune, da, cum, da, da. ne ne că n-am intrat mâine. A, ca să i mamii 200. Da, să fi pierdut eu de azi. <fie> de ar fi intrat azi ar fi pierdut. Păi, poți să faci așa dacă Dacă vrei te -ai retragi și vedem. Nu, asta deci de aia acum sunăm noi. Răspunsul greșit și te mai înscrii mâine, dacă consider că ești norocos și poate te mai trage calculator odată cum ar fi. Cum ar fi? Cum explici de, așa ceva? Da. De, de 2000 sau 2001, 2000 cred. De când ați emis, nu m-ați extras niciodată, Nu are cum. Păi nu e momentul. Da. Care Asta... e probabilitatea? Ăsta e momentul tău, ne mai întâlnim peste 17 ani. Da. da. da. Exact. A, Eugen, ai 600 de euro, ești față față însă cu 1200. Da. Da. Accept. Accept. accept. <laughs> e, e foarte the Eugen, Eugen. Eugen, știi chiar îmi doresc să câștigi pe cuvânt. Da, nu de da, altă da. Sunt fanul tău. și nu că mă frică. Dacă nu, a, dacă nu câștigi, te înscrii pentru mâine și te trage calculatorul parcă vă la noroc. E o bani, da, da, da. Cum explici asta, știi? Eu tu mă gândesc. Eugen ești din Craiova, nu? Da. A zis seama cum o să povestească el. Și mi-a spus eră 1200. <laughs> Acceptai. Acceptai. <laughs> Le luai Bine, banii. Nu pe? Nu la nimeni, e secret, nu, rămâne secret Sigur bani. că da. Mergem pe 1200, da? Da, da. 1200 de euro. Am mi acum acum. Da. 1200 de euro, Eugen, te rog să-mi spui cine este, cine este zeita dragostei în mitologia romana. Venus. Hai, casă. Seama că știe el ceva, aia, între Venus și Saturn. Se cheamă live Venus a fudit asta, nu mai e ca de la vreunul. Stie el cu Practic nici oicea n-avea cine, nu? n n-avea cine, nu. Păi cine... No. E ce, indiscutabil. De ce nu era Afrodita? Adică de ce ai, nu... E, Edna? am <laughs> Ei nu se aici. <laughs> N-ai cum. Noi <laughs> eram prădit. N-ai cum. Da. Ce ai făcut? făcut. Eugen. <laughs> ești foarte bun, tati 1200 de euro la Craiova. Bravo Eugen. Ai răspuns la trei întrebări. s ai făcut treaba bună aici. Venus era răspunsul corect. Ai 1200 de euro. Ia să pregătesc eu aici 2400 Eugene da. Dacă vrei așa Eu spun, n-am văzut întrebările Adică nu mi le-au arătat Dar n-aș risca în locul tău Ești simpatic, ia banii, du-te, hai Pe bune Ce rost are? Păi are că de când vreau să intru la radio da, da. Dar Sau cât mai, mai mult aici să Băi, așa rău mi-ar părea Așa rău mi-ar că e simpatic Ia banii, bucură-te, 1200 de euro E treabă, te distrezi faci o bucurie nevestei, spui că ai câștigat 100, se băgără. Dacă, dacă erau 1.200.000 era o treabă, da, așa. O, Eu o să răi. Tu nu vrei să ne spui ne ce lucrezi? Măi, ce lucrezi tu dacă 1.200? E, la sfârșit, la sfârșit. e o viitorul guvernator al Bărnicii Naționalului. Ia-ți proprietarul Pai, energo Consilier <laughs> județean, ce ești? Primarul. Și ne zici la săr și domnul, eu am pus 10.000 de euro pe Barcelona, 6-1 scor corect cu 80. Acum mă distrăm cu voi. E cultură generală de asta. Hmm. Am văzut meci, îmi pare rău. Păcat. Da. Cred. Păcat. Am auzit Îți cumperi caseta acum cu banii de la dublu. Da. YouTube. <laughs> asta de pe YouTube sau cum. Păi, normal. <laughs> Eugen, ai 1.200 de euro. Ai putea să ajungi la 2.400 Hai, 2.400 Jucăm 2.400? Da, da, da hm. Vlad mare puțin și iese din studio, să știi Da, eu am emoții serioase Că mi-e da. că nu ia bani. Hai, nu vrei tu să fii sigur? Pe Luca, l-ai șocat? Hai, ia, auzi, vorbesc serios Ce rost are săriști? Ia, banii, du-te Păi da tu nu pot... <laughs> Bine, da, ești un tip călătorește așa, știi, citești. Zim ce meserie ai, că nu mai pot de curiozitate. Da, să schimbăm e? întrebarea asta, că nu știu exact <laughs> cum se pune un, în întrebarea. Acum am intrat practic în panică, ne iei banii. Știi? Chiar și așa, nu, nu văd. Bine. La sfârșit. la sfârșit, sigur, Eugen, noi glumim. Să știi că uh, asta nu e scris în regulament, doar că de fiecare dată întrebările sunt scrise pe hârtie și alea rămân. Da. Nu le-am schimbat. Da. Nu o să o facem nici astăzi, dar trebuie să te decizi, să fie decizia ta finală. Ai 1200 de euro, mergi la 2400, da. îți asumi riscul să pierzi banii sau ne iei toți banii? Cum crezi? riscul. Mergem către 2400 atunci, da? Da, da. 2400 de euro Eugen nu mai poate da înapoi. S-a hotărât să meargă la 2400. Măi, hmm. concentra este bine. În 8 secunde, Eugen, spunem cum se numește lacul artificial de acumulare din munții Călimani, județul Bistrița-Năsăud. Bicaz. A, ah, parcă am fost ceva delu. <sus> mai spre nord, încolo, asa. Deci, știi, le picazului de acolo. Dar ne zici și nouă ce meserie ai. E și domnul pădureanu de acolo, dar nu mai e. Nu mai e. Nu mai e. Ai eu spune-ne de meserie acum? Păi, nu, spune-mi dacă am câștigat, că nu sunt uh, strast. Nesigur. Da? Ești mai nesigur decât de la, de la Vrancea? Comparativ așa. Aproximativ la fel. Dar nu prea are care să fie Altul Păi ce lacuri mai erau? Păi bă, Pe acolo Nu prea mai sunt așa de acumulare Cum se numește Lacul artificial de acumulare din munții Călimani, județul Bistrița, Năsăud. Asta era întrebarea. Da, Ai aflat, domnul Vlad? Uh, te documentat? Da. Vlad n-are stare. E, practic acum se documentează, vrea să-ți spună și, și când a apărut ideea lacului. Parajul Colibița a creat prin acumulare lacul Colibița care este un lac artificial de acumulare din Munții Călimani, județul Bistrița-Năsăud. Pe malurile lacului se află stațiunea turistică Colibița. asta e da. cu Munții Călimani. Da, da. Bicaz, stai să văd. Lacul Izvorul muntelui cunoscut și sub denumirea de lacul Bicaz, e un lac de acumulare pe cursul mijlociu al rului Bistrița. Deci a fost aproape. Da. Știai ceva? care unește muntele Gicovanu cu opcina Horștei. Asta da. zice. Ți-am zis, domnul Eugen, of. Da. Da. nu e nimic, da. că intri mâine și iei toți banii. Mâine, d -aia, d -aia, d -aia, d -aia. mâine ai 3200 dacă Da. Dacă mai ai puțin. Da, am voie, am voie și mâine. Ai voie și mâine, da? n-ai câștigat. Ai dacă ai fi câștigat, Ei, acum aveai ce, mâine. totu supărat? am zis să iei banii Tot să te nu supărat. Mă, ești Vesel, vesel da... Da, are face. ideea era jocul, în sine. Da. Asta o colibită, Băi, că e o, Eugen, o da. eu chiar îți mulțumesc că ai mers până la capăt. Îmi plac jocurile astea la nebunie. Indiferent da. dacă dăm sau nu banii, de data asta, din păcate, n-am reușit să dăm Dar n N-am cum să câștig, că nu auzi să am de colibit, da. atunci, Asta N-ai nimeri pe subiect, cum se spune. Da, Mi-e rău de Eugen. Da. Fost, da. fost, Hai zi ce mine. meseria ai, Eugene. vă spun. Dacă... Hai de domne zi acum. Dacă ar fi câștigat, da. Hai, dom'le, că promisesești că zici ce? Păi dacă câștigam altfel. E specialist în calculatoare și mâine prin tragere la sorție făcută de el. Da, da, da. Abia aștept. Da. dacă ne întâlnim mâine cu Eugen Leșin. N-ai cum? n-ai poate. Asta e. Eugen, îți Are mulțumim șans. tare mult. Ne-a plăcut să da, ne jucăm -am cu tine astăzi. Ai avut 1200 și ai pierdut-o banii, Ai vrut să 2400, dar, da. repet, Respect pentru ideea de a merge până la capăt. Numai bine. Până la capăt. De Mai bine. Eugen din Craiova a încercat în dimineața asta și n-a reușit. Da, mâine avem 3200 de euro. Luca călătă a fost, n-a vrut. Eu să și variante ajutătoare, nimic. 2400. Da. A vrut să-i ados banii. Foarte bine, bravo. Da. Mâine avem 3200 de euro. Simpatic. Trebuie să strângem banii ăștia mâine și să la muncă să-i dăm asta e practic azi uite, aveam 2000 mai, mai am fost mai... la un păs și azi da da ne auzim mâine dimineață cu banii ăștia cu 3200 de euro mâine vineri. vineri mm -hmm. da. mâine avem și avocatul diavolului o Avocado. plăcere avocatul Da astăzi avem România în direct la 1 și un sfert avem Ciprian Dinu, are plinul de poșetă. Ai văzut ce bine îi stă? Da. <laughs> Europa Express după ora 10 cu Ciprian Dinu. Ne auzim uh, mâine dimineață. De la 7, nu mai bine. Toate bune! România în Direct, cu Moise siguran. Nu prea văd opoziție. Facem opoziție noi, oamenii de bun simț, care sunt pe bloguri. Eu altceva nu am văzut în ultimii 20 de ani decât o luptă surdă între niște puteri, așa zis, politice, pentru interesul lor. România în Direct, de luni până joi, la 1 sfert, la Europa FM. Poți vedea și asculta România în Direct pe europafm.ro În fiecare zi aștepți câte ceva.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 La Calut, eficiență dovedită clinic. Electrocasnice pentru toată lumea. Arctic și Beko aduc secretul lucrurilor bine făcute. La EMAG ai până la 25% reducere la electrocasnicele Arctic și Beko. Comanda cu mașină de spălat rufe Slim Beco, 7 kg, 1000 rotații pe minut, clasă A+++ și 5 ani garanție la doar 899 lei. EMAG. Rubrica de sănătate.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 Căldură, grație, vibrație și energia unei mulțime în care dispar granițele dintre eu și tu, lăsând loc pentru împreună. Telecom te conectează la o experiență emoționantă. Andreea Boceli în concert la București și Cluj pe 22 și 25 iunie. Ia-ți acum bilete la preț special oferite exclusiv pentru clienții Telecom. Intră pe andreaboceli.telecom.ro. Telecom. Experiențe împreună. Nicăi, e mai ieftină?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 la ANG vi și alimentezi Proiectele în care crezi Pe repede înainte, pe repede înainte da. Detalii pe ANG.ro. Fiecare dintre noi poate suferi de cărcei Anticârcel în cutia albastră de la farmacie Poate ajuta Grație ingredientelor atent selecționate Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular Anticârcel spune stop cărceilor Acesta este un supliment alimentar Citiți cu atenție prospectul Pentru sănătatea dumneavoastră Evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. Europa FM este ora 10.